Ja, vi gör lite mikrofontester, lite test av mikrofoner så ska vi lyssna lite grann hur det låter. mer mikrofontast här på tvåans mikrofon idag. Då ska vi höra lite igen hur det låter, vänta. Vänta lite igen. Ja, det låter ju rätt så bra. förans mikrofon idag då så vi inte får något brumm som Julinberg har och som vi lite grann också har på studiemikrofonerna. Och vi har den 15 november 2014. Vi har alltså den 14:e. Nej, 15:e sa jag där 30 november inte december. Ja, det är den 15 november 2014, 2014 11:15 och vi har ju en livesändning här då varje lördag. Ja, det kommer strax ska lyssna lite grann hur det låter. Det är bra. 15 november 2014. Sverigekanalens Sverabradio live varje lördag från klockan 16.00. Varje lördag från 16.00. Ansvarig utgivare Gunnar Andersson här uppe i Sydöstra Dalarna. 15 november 2014 och inspelningar på vår här ja. För alla lördagar fick jag ingen inspelning till Radiofrekventa så att jag ska se till att få en manuell inspelning där. Det är väl om det blir dubbla eller kanske till och med tre inspelningar så måste det bli Ja. Så vi kör live varje lördag från 16.00 och det går till exempel bra att gå in på svergkanalen.com. Nu över 16.000 besökare. Oktober var nytt rekord också över 6.000 besökare enbart i oktober. Svergkanalen.com. Låt sidan ladda ordentligt och sen spelas kanal 1 upp där. Och man kan gå in på sverkanalen.com då och lyssna till exempel. Över 16 000 besökare och oktober var nytt rekord. Över 6 000 besökare. Och jag ska lyssna lite hur det låter. Ja, det låter ju väldigt bra det här. Och kör på C-datan. Vi kör på C-datan. Två ans mikrofon. Och vi har en sammankomst i Stockholms nära då klockan 18 till 18.30 det upphör under december månad officiellt är det ju ett sändningsuppehåll som vi har kvar. Sändningstillståndet. Och eh blött och regnet har väl varit dagtid och natt till tider regnat då. Inga stormvindar. Jag var ute tisdag på returstationen i Ica va och sen på torsdagen så var jag ute en sväng men det var inte så långt va. Uttråkigt väder. Det var samma tråkiga väder som i november 2013 när jag filmade nästan upp till Hinsyttan inte varför men man kan bara filma 25 minuter i taget på den här digitala kameran. Det är kanske någon inställning men jag vet inte hur man pillar. Det är så mycket olika inställningar att trycka på. Ibland har ju batterierna dött också men 25 minuter är max. Är det var exakt samma tråkiga veder. Men i torsas var jag faktiskt med en diktafon och bättre batterier då och eh, vända uppe vid. Rällingsberg gick tillbaka och sedan upp till kyrkogården där och tittade litegrann på gravstenar då på ett grå gråa väder. Järnvägen gick precis utanför kyrkogården där korsar det 270. Eller ja, den korsar väg Solhemsvägen också. Upp till det här klocktornet också. Minneslunden som heter då. En del gravstenar är väldigt slitna också. Man kan ju knappt se eller inte alls se vad det står än på dem. Så finns en minneslund och klocktornet där uppe. Där man kan Öppna de där luckorna och få lite utsikt. Man kan se ut över... När man är i långspyn så ser man faktiskt klocktonet från långspyn. Det ligger högt beläget. Tvåhandsmikrofon låter lite bättre än uh, studiemikrofonen. Slipper ju brummet. Jill Inberg har också ett brum på sin mikrofon. Och lite färsk uh, uppgifter också från kanal 1 här och... Uh på Facebook har Sverigeknallen en helt egen Facebook-sida. Den är helt ny, va? Så det har ju inte hunnit med någonting där. Eh, Kort url.com-fb Kort url.com-fb Måste jag ha konto också på Facebook där. Men där kan ni ju kommentera och så. Chatboxen.tk kan ni gå in och se vilka kanaler som är igång här. Vi har ju B-datorn igång också, då. Kanal... 3 och 4 och 5. Se datorn som skickar ut ljusstrålmarna på live sändningen här i då kanal 1 och 2. 3 extra, 4 extra. Så har vi en anslutning till Stockholms näroduförening också. Tänk om det är 4 eller om det är 5 lördagar den här november månaden. Men jag vet efter det elektron efter, efter november och från och med december så har vi inga sändningar kvar på Stockholms närradio. Officiellt är det ju sändningsuppehåll för vi behåller ju sändningstillståndet. Och vi har haft det över 26 år och eh, på Facebook kan man faktiskt hitta lite gamla arbetskamrater också där, Per Strid till exempel. Han var både tågoperatör och radelocksoperatör på Stockholm central och han var ju från Avästa och han flyttade tillbaka till Avästa och Efter bolagiseringen av de olika verksamheterna så började han som radiosoperatör av Västra Krylbo hos Green Corgo. De gjorde neddragningar. Han förlorade den tjänsten men han utbildade sig vidare och kör alltså godstågen ända upp till Ånge. Och de byter förare också i boll när så stor viktar. En förare kan ju inte köra hur länge som helst. Och sen får de vila lite grann och sen har de ett godståg så säger jag söderut. Det bor ju lite grann på var var var de har sin hemort också. De planerar ju turerna med med hänsyn till var var man bor någonstans. Han är placerad i Bålänge, men han borar sig av Västerkryl på hitta honom på Anna Parren till exempel, hon jobbar på kontor i Haga Lunds depån där för Jo remained, men hon var ju tidigare tidigare arbetsledare för städningen på SJ gamla Statens järnvägar och Mikael Lövgren har vi också där. Utåt de har fortfarande bott kvar i Nyköping. Han förlorade sitt jobb på växlingen i Oxelösund och fick han börja jobba i Tomteboda och pendla hem och bo på hotellrum och liknande. Kan hitta lite arbetskamrater några stycken där som idag jobbar på SCA AB och som jobbade på Gamla Statens järnvägar och sen började på Trafikera, ISS Trafiker och så gick tillbaks till men inte gamla statens järnvägar utan det det nya då som blev SJAB. Och främst ute i Haga Lund depon där. Jag jobbade ju ja, i maj chegouna fem på nätterna främst på storstädning med dammsugning och grejer man gör tågen fina. 15 och 16 tågsklavverkstad. Det tog en timme att ta reda på vart tågen stod någonstans för de hamnade nämligen på olika spår. När de kommer på kvällen en del kommer in väldigt sent också från olika håll i landet och ska vara över natten så att säga och eh, det är inte planlagt vilka spår de ska komma på. Det tog en timme ibland att vänta på vad var de tågen stod va. Och jag var ju så långsam också så när jag var klar med min vagn då hade de redan försvunnit i något helt annat tåg och jag fick hålla på och leta efter dem och det regnade en hel natt också va. Många tåg står ju där i där Hagalund helt utan helt utan tak. Så att uh, det var, Allting var ju blött då Sopsäckar och handskarna var ju blöta Och kläder var blöta, allting var blött Droppar och ran om allting Och stora transporttissar också Man uh, kör in truckar och grejer där Riktigt stora transporttissar då Så man hoppas att de inte skulle få något tekniskt fel X2000-tågen står ju också i en speciell X2000-hall De som inte står ute och... Uh det speciella är där att uh, man får klättra på stora stegar högt upp i luften för att kom komma in och ut där för att tågreparatörerna då på Jure med inte måste ju kunna komma in under tågen och det går ju inte på ett annat vis då så att det är väldigt högt upp till till de här dörrarna helt enkelt högt upp i luften är de. Så att uh Jag öppnade ju ett felhål en gång. Det var ju bara luft så att säga det. Det fanns ingen stege där. Och sen är det lite speciellt också på nätterna där ja. Att det var eh, speciell eh, tågen var ju kopplade till värmeposter var det väl då ja. Strömmat tågen var ju nedtagen. Och ingen ventilation igång och sånt. Det var ju dålig luft då. Man var ju avstängda tågen för för inte på när teknikerna skulle behöva undersöka eller laga tekniska fel. Och sen fick man ju då Det var ju mörkt alltså i tågen då Man fick ju då öppna med nyckelskåpen där Och eh, Nattbelysning hette det Fick man lära sig För det var ju nedsläckt allting Och ingen ventilation och ingen ström eller någonting Och jag skulle ju dammsuga också Blå X-tåg en gång där Helt dammsam, lite jobbigt faktiskt Det var väl åtta vagnar eh, Och eh, efter ett tag så måste man ju dra ur Den där långa, väldigt långa elkabeln till dammsugaren och koppla in i ett annat uttag. Efter ett tag så fick man göra samma procedur. Men i alla fall det var Kille Janskar arbetsledare som klagade på att det inte hade dammsugit eh, restaurangvagnen. Men så det fanns ingen ström i kontakten där och eh, kabeln räckte inte från närmsta strömuttag från någon annan vagn då. För även när jag prova, det räckte inte fram så att Jag såg vagnen hade ingen eluttag och närmsta eluttag från från bägge håll det räckte inte fram på något visst. De var visligen lång men inte tillräckligt lång. De har haft några förlängningskabel. Jag hade problem också med helsenerna där, haltade och så. På 25 när jag jobbade i Haga Lund bara fyra veckor. Mer minns jag i alla fall då. På dagtid hade vi specialuppdrag också. Högsta chefen kom, vi höll ju på där Då hade vi bara varselvästar på oss. Och vi hade några vagnar där som var speciellt nedsmutsade. Och fönstren fick jag ta hand om. I toaletterna så var det väl två stycken där. De gnuggade handfaten med, med diskborstar och starka medel då. Och fönstren gjordes rena. Klottesanering och grejer. Vi höll på i många timmar där med fyra vagnar tror jag. Vi var en väldig massa personal som hade ett specialuppdrag där. Passer ju så i gränser också. Är det väldigt hårt nedsluts så finns det ingen chans i världen att gnugga bort det helt enkelt. Det måste kanske bytas hela väggpaneler då. Beror på hur hur ingrodd smutsen är, men vi hade ju specialmedel och handskar och och såna saker för att skydda oss mot stark frätande starka medel som skulle sitta ett tag innan man gnugg, började gnugga bort. Ja. Vänta lite grann. Ja, 15 november ja, och från Karlstad så får vi besked också om bloggaren som kallar sig för Karpstripen i Karlstad i Värmland att han kan medverka den här lördagen. Förr så visste jag ju inte hur det var, hur det skulle bli. Om inget akut sker så ska han ju vara med på Skype efter klockan sjutton. Äh ibland är inte mer men nu kan man ju få besked i alla fall då. Vi kan ha lett på tret dagar har 15891 minuter va. 18 länder och på 14 dagar har man lyssnat 736 gånger. Vad står det? 14 dagar 545 lyssnare från 14 länder. Man har lyssnat 8697 minuter. På 7 dagar har man lyssnat 3517 minuter och ja, så har vi flera kanaler till där som inte går att få fram statistiken Och Sverigekanalen har alltså precis nu skaffat en Facebook-sida Och den är ju helt ny så jag har ju inte hunnit någonting där Det är bara Dalarnas landskapsvapen som är inlagt Kan ni gå in och kommentera Ni måste ha ett Facebook-konto Man kan gå in på Facebook och söka också på Sverigekanalens Facebook-sida Eller har vi en kortadresse korturl.com snedsträck fb korturl.com snedsträck fb Sverigekanalen.com över 16 000 besökare oktober månad nytt rekord över 6 000 besökare september över 4 000 besökare nästan 5 000 augusti var det 2 000 besökare nästan 3 000 och vi har passerat 16 000 besökare på archive.org så kan man till exempel se gamla tv-shower också. Till exempel vid Lucy Ball Show. Man kunde kolla också på hon var ju en sån här sekreterare. Hon hade ju inte någon dator och sånt. Det var ju skrivmaskiner. Överhuvudtaget fanns inte så mycket tekniska hjälpmedel. Lucy Ball Show. Och uh, en ny program. Rubrik också är Old Time Radio också. Det kan man också hitta... Exempelvis på på arkai.org. Ibland kan det vara något tekniskt fel och så man inte kommer in på sidan. Men det kan alltid uppstå. Där kan ni ju gratis också skaffa konto och lagra ja, bilder och MP3 och och sånt kan ni lagra där. Det finns ingen gräns där. Det är helt gratis. Jag har ju Box också här, box.com och mail.com kan man lagra också. Om det är mer så Jag var tvungen att köpa ett litet mindre linjeblock här. Jag gör så väldigt mycket noteringar helt enkelt där ja. Så det har varit gråveder och regnveder ibland på nätten har det regnat och några plusgrader och väldigt lite vind. De här normala stormvindarna har vi inte heller. Det är väldigt lite blåst och några få plusgrader och inget snö på gång va. Det, det här fysikt är, är knappt någon sol alltså. Solen visar sig inte. Och det är bara mörkare och mörkare och kortare och kortare dagar. Innan ens småningen avvänder och solen visar sig nästan ingenting nu. Ser du så här grå gråväder och blött det är det ju. Där gruvbana gick upp till Rällingsberg och ända upp till åsgruvan, sjögruvan och myrgruvan så var det gruvhål ute på fältet att vi loss när i början på 30-talet men spåren låg kvar till i början på 50-talet och det var en gruvarbetare både män och kvinnor som jobbade där över 100 stycken en som på spårning om avled också på väg, i transport till Farle Lasarett via Byvalla Storvik. Men han han vill aldrig fram till Farle Lasarett han ramlade ju ner i gruvhålet där jo, det borde vara en gammal bild jag såg också på grusvägen. Det finns ju en gubbe som heter Karl Gunnar Holm som bor i någon bostad som tillhörde gruvdriften förut. Det har ju funnits flera det är några byggnader som är kvar i Rällingsberg där. Det är kulturskyddat då ja. Eh men på det finns stora betonggrunder också. Och där var en bild man kunde se exempelvis ett högt torn också. De byggde den vad där så att säga till vänster när man kom på grusvägen där är idag fyrkantiga betongfundament där har, där har det varit. Fast det steninges slott hade vi också en gång där när jag spelade in någon grund med mikrofon tror jag. Så var det en betonggrund. Där hade det gått ett rör också troligtvis med gasledning tror jag till något kök. Alltså själva själva husgrunden var kvar. Med några ledningar och grejer där. Så att det har varit någon större byggnad en gång i tiden då ja. Där hade man haft champinjonodling också faktiskt. Sådana här trädgårdar. Jag mötte ju också en gång när det blåste också den här norska kvinnan som ägde Steninges slott. Hon hade ju något företag som var på väg att gå i konkurs. Alltså det var ju bottenläget ekonomiskt va. Så att det såldes ju till Per Tåb. Och det ska ju då... Städninge Slotts Park heter det. Ska byggas då hundratals med blandade bostäder. Och tydligen ska man bebygga en åker med hus. Det vet inte om, om, om en leråker är en bra grund för att bygga hus på faktiskt. Om man ska riva också ett ödehus där. Per Tobe äger ju exempelvis... Ja, han ägde ju ett slott också där. Ska vi se. Utmed Almungervägen tror jag. Men han har sålt det det var där. han bodde också förut jag. Han äger ju stora markområden exempelvis på ute på Åland där. Så han är mycket kapital. Han är avlägsen släktning till Eber Tob och Sven Bartel Tob. lite Pär Tob. Han tog över efter den här norska kvinnan som tidigare ägde. Jo, jag har ju läst om det nu att Steninges slott eh, går i, går ju alltså inte det går ju i minus då. Det går ju back, va? Man har ju en stenladegård också. Man hade ju tidigare djurverksamhet också. Men det går ju alltså minus då, ja. Så att man ska försöka få in pengar på att eh, exploatera. Man har köpt mark av siktarna och kommunen och ska bebygga dem i hus då. Där idag är eh, någon form av odlingsfält då. Och Steninge slott går ju alltså minus då, ja. Och man håller ju också på sen flera år med att eh, renovera och rusta upp själva slottsbygnaden och andra byggnader inne på området där också det finns en staty också utav von Fersen. Och det var någon skylt också där där det stod att han mördades och sen fanns väl ett klocktorn också som pinglade med en klocka ibland också. Och sen ända ner vid melaren faktiskt då har det varit en fabrik som tillverkade väl tegel va? Tegelpanna kanske. Stedinge Lerler var ju fabriket det väl. Nerlagd på 80-talet med skorsten och den är väl K-mark då för den har man inte man inte rivit. Byggde den och där bor det lite folk också. Så Stederings slott har eg ju stort markområde också. Och en del utav området är ju ett naturreservat som förvaltas utav Länsstyrelsen. Och det fanns ett berg också som kallades för Gävlesberget också faktiskt Det var där och kollade en vinter också faktiskt Man kunde se den där borta i Rundsas slott Och så hade man plogat också för det här eh, vikingarändet som det hette Jag kommer inte ihåg om man körde det sist Ibland så måste man ställa in När det helt enkelt det är inte är tillräckligt kraftiga isar Som jag inser också på sommaren där att Det var en orm som brukade skrämma mig också under en sten Exakt samma orm och exakt samma sten Så, så ringlar den omkring där Sen bodde det väl kajer också i nå tren och så gick det betande koser också i en hage. Och när kosarna var där så kunde man inte komma ner till vattnet. Det är, det är de här high, Highland cattle ni vet. Själva korna är ju inte farliga men de har ju väldigt vassa horn så att säga. Det är inte att rekommendera att gå in i en sån hage. De har ju filma såna här koser också i Upplands Väsby där där vi kommer om från Steningedalen. De vistades alltså i Steningedalen vintertid. Och en del utav koserna spridsen ut i andra områden. Jag kan inte komma ihåg alla nu. Fyringen såg jag inga kossist faktiskt. Det var såna här långhåriga men nere uppe i Ansves behöll vi de här långhåriga koserna vid eh, Albungevägen vid Hammarby kyrka där va. Där var första koserna. Så några bilder på. Och de det finns en bild på de koserna som är publicerad också på klart.se. Där får man publicera sina sommarbilder. Och nästa ko hage var ju Vallentuna vägen. Där var också de här långhorria koserna i Storhage. Både foton och film också på dem. Så var det segt dungen en gång som sa att det var nå en liten utländsk pojke som var chockad som trodde den kosade fasta till leran där han stod i såna vattenpöl. Men hon tyckte det var skönt att det blir svalkande, det är skönt med med med med lite kallt vatten att stå i med benen. Det var så där varmt då. Och så var det ytterligare koser också i alltså då är stilla skallen här. Nästa väg heter ju sandvägen va, som blir TB-vägen. Nu har jag cyklat på och kommit in i Teby Kyrkby där. Karby och allt. Gribbelund centrum, Tibble. Jag kollade ju på filmer också med Roslagsbanan här och kände igen mig där jag var förut och cyklade. Gribbelund centrum och Ensta och Vising och allt vad det hette. Och Teby Kyrkby. Det står ett ång, gammalt polskt ånglok också utanför Harley Davidson där. Som var i Vallentuna och Lindholmen och Kårsta och Djursholms Ösby. Och där Andres sjukhus och Skåkloster var det ju kungsgnära söktar till och Jarvafältet och ja 16 kommuner var det där nere och väldigt massa minnen och Den tredje hagen där koserna var som jag också tog bilder och filmade var ju sandiga ängar sandvägen övergår ju sen till till TB-vägen kommer in i till kyrkby Fånbon, boda hette någonting också. Det var bussar från Upplands Väsby som vände där tror jag. Där kunde man hyra stallplatser för hästar och de sålde också hö. Och det var en gammal sjö de restaurer kommun Upplands Väsby kommun restaurera. Och man byggde Norrosleden, men jag var nämligen där innan Norrosleden var klar. Jag var lite osäker om man fick göra det, men vägen var ju inte igång än, den var inte färdigbyggd då. Så jag cyklade faktiskt på en Blivande motorväg som sen blev Norrordsleden Och kom fram till Bergtorps Vägen Och kom det kom där bussar från Danderys sjukhus Upp till Teby Kyrkby Och För jag var nämligen nere vid Gribilund centrum en gång och Tibble där gymnasium Samma stationsnamn för Roslagsbanan Det är så mycket minnen va Och sen har man ju kollat på kartor också Kovades oväder också en gång. Därmed hade jag väldigt tur. Det var svart på himlen och jag kunde stå under bergtoppsvägen och skydda mig i ungefär kanske en halvtimme. Avdelningen skyfall helt enkelt då. Med med hagelinslag också, men eh, visst lika var himlen alldeles svart, men det slutade nämligen att regna. Så jag kunde långsamt men säkert ta mig fram haltandes i min dåliga fot där på norrordsleden som inte var färdigbyggd då. Och även några filmer också med Rosagsbanan. Där man känner igen sig faktiskt. Och eh, Stolpaskogen kommer jag ihåg. Det var jag inne i. Vi, Visinge har ju en station idag. Dubbelspåret är väl nu framme vid... Eh, inte framme ännu i Vallentuna tror jag. Men man är på väg nu. Mellan eh, Teby Kyrkby. Riktningen mot Vallentuna med dubbelspår. Ja. Det är väl nästa sommar som man kopplar in, eller har man kopplat in den andra bron med två spår kanske va. Så får vi se om det blir en järnväg också från Olmstad upp till Arlanda och om utredningen angående Kårsta Rimbo blir verklighet. Norrtälje kommun har ju stort intresse av att få tillbaka sin järnväg till Stockholm. Jag har nämligen besökt den här rostiga stoppbocken i Korsda. Och själva banvallen ligger ju, så att säga, uppåt. Lite drygt en mil blir det väl en komma 2 upp till Rimbo där och Norrtälje kommun har ju reserverat en plats också i Rimbo och även i Norrtälje. Man ville ha haft en järnväg ut med Björshamla ut med kusten där, men det det kommer det inte att bli. Problemet med Rosasbanan är ju att det är smalspåret och de här blåa tågen som kom i början på 90-talet där de saknade väl toaletter och genomgångar också och max 80 km/h men det ska komma man rustar upp de här tågen nu för handikappade och så och och, och invändigt men det kommer också helt nya tåg senare med en högre hastighet. De här har en begränsning på 80 km/h men det är ganska det är ganska tätt mellan stationerna helt tänket. Rosas Rosas banan fungerar ju numera som en lokalbana med ganska intensiv trafik med en väldigt massa stationer och det är väldigt tätt mellan stationerna helt enkelt ibland vissa tåg passerar också som snabbtåg men <hör> förr gick det ju persontåg alltså med eldrift, Stockholm, Rimbo, Nortelje och ångtåg och dieselrälsbuss gick ju sen också Stockholm, Rimbo, Halstavik och sen gick de ju också ånglok och dieselrälsbuss av Stockholm, Rimbo för Inge Gimo. Det var så åka mellan Stockholm och Gimo och Stockholm Halstavik. Där måste gick det hade nog genomgående tåg på sträckan Uppsala Rimbå Stockholm utan det var ju b gick för mellan Uppsala och och och, och Rimbå de tågen och lås ju ner det på 60-talet där. Så så spånen hade ju betydligt större. Sen var det ju tågtrafik också mellan Nörbehus och O horksam där uppe i norra änden va. Och så byggde då en godsjärnväg mellan Harg till Halsta riktning 1977. Och då kunde godstrafiken läggas ner på sträckan Uppsala östra Fåringe Halstavik till pappersbruket. Man kunde dock bevara sträckan Fåringe Uppsala östra. Och Rosasba Rosasbanan tar ju sen 1980 att slut och i kors då men jag hoppas att man kan bygga upp järnvägen igen till Rimbo. Det pågår en utredning och i framtiden kanske också även till Norrtälje. Och sen pågår också en här utredningen. Man har väl föreslagit eh Ormsta-Alanda. Eh Sikte på kommun har nu över 44000 invånare. Och här uppe i Hedemora kommun har vi cirka 15000 och eh, Marsa stationer är ju byggd redan i slutet på 60-talet. Pendlarna pendeltågen har ju två spår. Sen kommer ett drivspår upp till en en uh, uppställningsplats norr om övergången. Med två spår man kan ställa upp pendeltåg, så kallat insatsåg vissa tider. Och sen har Uppsala pendeln sitt spår från Stockholm. Den måste stanna innan övergången. Spårledningen markerar att eh, bommarna går ner. Man kan inte passera övergången för då ligger bommarna nere och därför får vissa tåg inte plats innanför plattformen med de södra vagnarna. Och sen har ju eh, Norrgående Uppsala pendel. En period så fick fjärde tåget stanna också i Märsta faktiskt. De kunde åka tog till Sundsvall och Dalarna och allting där innan Arlanda banan var klar. Men det har ju under lång tid pågått undersökningar och utredningar angående ombyggnad eller eventuellt en flyttning utav Märsta station. Bland annat därför så tog Siktens kommun beslutat att riva eller flytta på kolonistugorna som har på andra sidan järnvägen eventuellt om det skulle bli en bangård på den sidan om järnvägen inflyttare ner till Stedingedalen där är tyvärr drabbas utav en del sabotage och skadegörelse som drabbar de som har kolonistugor där ungdomar som helt enkelt jävlas på olika sätt. Eh det senaste är att eh inom fyra år eller om fyra år kanske nu så skall man för 230 miljoner kronor det finns säkert fler alternativ. Preliminärt om 4 år eller inom 4 år skall en ombyggnad utav Mälars station ske för 230 miljoner kronor och bara utredningen kostar visst 5 miljoner kronor. En fråga är till exempel skall Mälars station flyttas eller lika kvar på platsen? Och hur hur hur ska man hur ska den nya stationen se ut? På gamla bilder kan man även se att det fanns lastspår på sidan. Och det läge fortfarande spår kvar mellan laskai och längre norrut. De satte upp också staket med, med taggtråd också. De anställda där på Bäckers målerifabrik hade en jätteförmåga att röna över spårområdena där så jag tyckte inte förra någon. Men det var ju en fet käring en gång i Höklacka som som eh, hade hon snubblat där så hade uppsatt penden klippt henne men hon han upp på plattformen med stort besvär. Hon vägde väl 150 kg för att tuta aldrig men strax i efter så kom Uppsala pendeln in från Uppsala mot Stockholm faktiskt där. Hade hon ramlat om kull där eh, i sina höklackade skor. Men i slutet på det spårspringet för det sattes upp stängse med taggtråd till slutar. Det var vi nästan banverken som satte upp det innan det blev trafikverket. Där uppe i norra Äne finns ett stickspår med stoppbock och där hade man lastning förut och en period så var det så att innan Bris då anläggningen var var färdig, där har man en eh, anläggning för fliggfotogen som kommer från Gävlehamn pumpas i pipeline till Dalarna. Två dagliga tåg med stora gröna tankvagnar, 17 stycken, och varje vagn rymmer ju en stor mängd. Det tar 3 timmar att lossa tåg i Brista där. Dessutom har man också speciellt spår där kontaktledningen tas slut för lastning utav eh, massa ved eller timmertåg som sedan fraktas lastas på timmerbilar upp för långa backen upp till Brista värmeverk som idag består av två värmepannar som försörjer både upp både Siktun och Upplandsby med fjärrvärme. Innan Brist då var färdigt var man tvungen att ta några vagnar i taget till ett stickspår i Märsta med timmer och lossa och lasta på timmerbilar och sen köra upp till värmeverket från Märsta station men bara en tillfällig lösning. Men äh, Märsta station har ju stort behov utav en ombyggnad och SR vill SR vill också bygga en depå för för för, för äh, underhåll och service av pendeltågen på en plats eh äh, antingen norr om Märsta i Odensala eller söder om Märsta mellan Märsta och Rosersberg och till Krogsta. Men det är ju stora protester av de boende i Odensala. Så ska man bygga en depå i Krogsta så har man köpt mark av Krogsta gård söder om den här anläggningen för lastning ut av timmer. Och så ska man bygga depån på odlingsfälten. Där ligger ganska nära militärt område. Ryssspetsövningsfält som jag sa och så smaktan. De ska man behöver ta bort den stora skog för borta massa stenar i skogen och flytta på hus och riva hus och bygga där. Det skulle påverka negativt de boende i området där och Odenssala är stora protester. Det skulle hamna nära Odenssala kyrka till exempel, Det är inte så lyckat. ska vi se. Ska vi se. Det är tvåans mikrofon här, den är lite stark. Jag kan ju pilla lite grann och dra ner den lite grann så han blir inte svagare. Jag har precis framför mig här, det sitter precis framför en sån här pytteliten rund sak. Den ska sitta på ett headset. Ja. Så att eh äh, Mästerstation har i stort behov utav en ombyggnad och den är byggd på sexet våning. Jag kan säga också att man hade innan innan Pendeltågs trafiken kom igång med de här X1 tågen som sen skulle visa sig ha stora tekniska brister när det gäller vintertrafiken så hade man, man hade även tre tågset också med X6er tror jag som sen hamnade i Göteborg men de har väl skrotade idag. De utvecklades inte vidare man körde istället Sen med X-sätter man hade med Och hade Loktåg Med D-Lok Och B6-vagnar Som Krävde Rundgång faktiskt Men jag vet inte riktigt hur det gick till i Märsta där För där går ju tågen in mot stoppbockar Eventuellt så hade man ett extra Lok i Märsta Som stod på sidan Och när Loktåget från Stockholm Central mot Märsta kom in mot en stoppbock. Eller om man möjligtvis använde Uppsala pendelns spår. På tider när Uppsala pendeln inte var på gång. Och gick runt med loket där. Eller om man kom in på de två spåren som pendlarna har idag mot stoppbock. Och sen kom man med ett nytt lok från sidan och gick på. Och kopplade bort det gamla loket. För det var så loktåg som gick på sträckan Stockholm-Märsta fram och tillbaka med B6 vagnar. De första pendeltågstrafiken gick ju också mellan Kungsgängen och Södertälje va. Fast det blir Märsta och Södertälje. Och första X1 pendeltågen gick ju då sträckan Stockholm-Märsta fram och tillbaka. Det var inte utan det var ju pendeltåg mellan Stockholm och Södertälje. Fram och tillbaka och mellan Stockholm och Märsta. Sen var det loktåg också på Nynänsbanan. Fram till eh, juli 1973. Så gick det loktåg. Med eh, D-Lok och en liten eh, resgodsvagn. Och några B6-vagnar. Och, B6 och vissa tider så var det lite extra långa tåg. Med extra många B6-vagnar. Det var lite glest hitabell. På en enkelspårig järnväg. Och det finns mycket bilder också. Ni kan gå in på samlingsportalen.com och söka på Nynänsbanan och sånt. Det finns ju en förening där också nere i Nynänshamn. Vi har ju åkt ångtåg där. Handelns stationshus brann ju upp också. Jag tror det var 1974 kanske. Det fanns några företag också en bit ifrån där man kunde se en stoppbok också. Det måste ha varit någon spårförbindelse fram dit. Och det byggdes om också söder om, eller norr om stationen också i handen. Det blev ju gångbroar och hela stationen. Den gamla stationen låg ju närmare stan. Och jag får med att det fanns både Lokstall där och Laskaj. Det gick ju lokalgodståg också mellan Stockholm och handen med HG Lok från Älvsjö va och. Dreviken hade ju mötesplats i sin gamla bild där innan eldriften kom igång 62 på en Stins. Så ni ser framåt för ett godståg, så kommer ett motorvagnståg från Tungalsta på väg mot stan. De är skrotade de där. Och stationshus och grejer är borta och rivet. Och Bigge Harninge kommun bygger Väga staden också med över 3000 bostäder och på sikt så blir det Pennetogstation men det kommer att dröja för att man nu kanske håller på ett år bara har byggt. Det kommer att bli blandad bebyggelse med höghus och villor och radhus och allting och butiker och alltihopa men det är ju inte färdigt än på många år men eh, det är ju redan bestämt var Pennetogstationen ska ligga och det ligger sö sö vad blir det nu då? Sö sö söder om den gamla hållplatsen i Vega. Jag vet så det sägs över 30 år i väg eftersom min mormors gubbe fick ärva ett friterhus där på Nordenskölsvägen och vi fick senare en granne som hette Anders Sten. Han var han var då ordförande för SD Håninge. Blev sedan ordförande för det nya partiet där splittringen Nationaldemokraterna. National i dag har ju gått i konkurs här och man ska då utreda om man kan fortsätta som nätstidning. Så den finns inte som pappersupplaga. Och om man inte kan fortsätta som nätupplaga så är Nationell idag en saga blott. Man fick alltså ekonomiska problem. Bättre gick det ju för Vavra Suk och den nya tidningen. Ny och ny, men det har varit några år nu. Nya tider. Så det går bättre för. Jag har lite svårt att förstå, men Nationell idag fick ju trots allt pressstöd- med över 1 miljon per år och ändå så gick panik i konkurs. Men det blev lite konkurrens också då med nya tider. Och sen var pappers tidningarna problem helt enkelt i dessa tider. Och vi kunde höra också någon kvinna som heter Elis också på Sveriges radio säga att om några år så kanske dagens nyheter lägger ner sin pappersupplaga och satsar mer på en nettupplaga där man måste betala för vissa artiklar och dagspressen har nu förlorat hälften av sina reklamintäkter till förmån för vad ska säga fram framförallt alla kommersiella tv-stationer eller tv-kanaler som har väldigt mycket reklam och andra konkurrerande medier på internet och liknande så att man har eh Elisabeth Höglund som har överlevt tydligen svår canceroperationer här bor i Spanien, hon har en blogg också hon har blivit uppsagd hon blev uppringd av Jan Helin han som inte bor i någon sån här eh, förort han älskar mångkulturen men han vill inte bo där det är för mycket brottslighet. En liten hycklare kan man nog säga. Det går inte speciellt bra för Aftonbladet och Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet och Sydsvenskan och så vidare. Utan det är ju kontinuerliga besparingar och neddragningar och liknande. Och Gävle Dagbladet och Arbetarbladet i Gävle har ju då ett gemensamt tryckeri till exempel för att få ner det kostnaden. Fotograferna blev uppsagda på Expressen och det hela tiden läser man om dessa neddragningar. Dalahotidningarna här har dragit ner på personal och det kommer säkert mer. Och frågan är hur det ska gå för papperstidningarna i framtiden. Finns det en framtid för papperstidningarna? Här uppe får vi ju varje onsdag också en gratis tidning Mittdalen heter det. Och jag har aldrig betalat för att säga en en dagstidning alltså jag har aldrig köpt Expressen eller Aftonbladet eller så. En lösnummer Jag har haft gratis prenumerationer av Uppsala nya tidningar också. När jag bodde i Allmung och även i Märsta kunde man få det. Då fick man ju tidningen gratis i 14 dagar. Och här uppe så var det väl min moster också. Lotta nere i Stockholm som fixade sig att jag fick, jag fick dagens nyheter gratis en månad. Men visst kan man nappa på sådana här erbjudanden ibland. Man kan få en tidning en månad. Eller två månader också. Väldigt billigt. Det är en specialpris. Och så har man väljer själv om man vill fortsätta eller inte med tidningen. Men varför ska man ha en betala för en papperstidning när man kan läsa det så mycket på på internet och det här? Och det ska alla i alla min heller att betala för att få läsa vissa artiklar och såna här saker. Det är ju det är ju inte klokt va. Till och med stationer också eller webbradio stationer nu som där man kan betala för för att slippa reklamen till exempel. Jag tror inte det är så många som gör det. Och då väljer man bara en helt annan station som inte har några reklamabrott och liknande va. Vi blir på lite musik och sen kommer jag tillbaka lite senare. Haven't gone, haven't gone and then you just spend all my money. He thought I was sad time down. Just because Jag stör dig det du har för dig Förlåt min vän Men vad ska jag göra Jag måste höra din röst igen Fast en blott långt från I en telefon Jag hör ditt slags ut Måste jag endå ge et Om man kunne kyssas Gjennom til det på Du eter kyssar Fikk du ikke gjennom tråd Jeg skulle ringe Til deg nætter og dag Til satt ditt hjerte Gav meg svar Upp på linjen ingen Skulle komma fram Alle andra fingre Sænda til et kram Dagen økkesøpte Vid mye men kan ikke ses som det er Hela letar här, vänta här. Oj vad det är piper i örat. 16, 57 och 50. 28 och 0 15 november 16 28 och 10 år 2114 16 28 och 20 Profi Julianberg jag måste säga om det bord koppla där. Slingan kom in om det är en minut tystnad. Och jag vet inte vad han tog vägen riktigt. Karpstippan är upptagen här men han ska medverka efter klockan 17 så vi får avvakta lite grann. Ska vi se här. Ah. Uh, ja. Vi får avvakta här nu tills uh, loggarön som kallar sig för Karpstrypan i Karlstad Kan medverka på Skype här Det brukar vara F klockan sjutton Han är inte grön ännu Nej Vi får vänta litegrann Kan vi se På gång här Snart Slockna den där runda ringen också För att han är upptagen va? Tror jag Det är ju Lienberg blir bortkopplad faktiskt Slingan kommer in på Stockholms Snäraudio Efter en minut Om det inte kommer någon signal Till någon apparatur Och vi ska inte Uppdatera skypen just nu Efter sjutton Vi får vänta litegrann Vi får Ja, det står där. Han kan inte vara med när Det står där ja. Okej. Och glömmer vi ha dem? hittar vi på någonting annat. Han fick uh, han fick förhinder och uh, vi får hitta på någonting annat då ja han skulle ha medverkat när han har fått förhinder han skrev en text på Skype där då så vi får hitta på Nja sepet körde här i veckan men det blev inte inspelat det var någon teknisk miss där och det äh, in en äh, krönika av äh, Björn Norström bosatt i USA jobbar som lärare där han har medverkat på Rodd Landsman det var en äh, jag vill se en krönika som egentligen läses in på Nyhetsswepet live. Men Nyhetsswepet blev ju aldrig inspelat för jag glömde trycka in på Screamer Radio där för inspelningen då. Alltså det dock in den här krönikan. Och så är en minut där. Men hierswepet blev ju inte inspelat tyvärr ska vara lite nogare med det nästa gång vi kör nyhetsrepet för november ibland kan nyhetsrepet komma två gånger också. Men här krönikan den spelar jag in separat. Och den finns inspelad här. Krönikan av Björn Nordström från a ja, pixlat är det där väl. Vi ska se om vi kan få fram den på Win and vi ska ta och gå ner på spellistan här ända ner i botten och se. Där har vi en artikel då på 04 minuter. Inläsningen gjord den 12:e. Nu jag ser att ett kördes ju live den 12:e, men det blev inte inspelat där på en timme. Men eh, krönikarna Björn Nordström från A Pixlat på 04 minuter, den är inläst då. Så vi kan ta och lyssna på hur inspelningen låter krönikan. Jag har som så är pent igen te först. Det är det bra krönik kan faktiskt. Ja, två, kontroll, mikrofonkontroll. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 kontroll mikrofonkontroll 1 2 1 2 är Ja, nu låter det låter <tryck> gott. <tryck> <tryck> Vänta. Kommer jag där strax. Jag ska bara se uppla färdigt. Ja, vänta. Jo, det var ju så att vi hade en livesändning för Nyhets svepet som inte blev inspelad och det var en krönika här då utav uh, utav Björn Nordström bosatt sen många år tillbaka så jobbar som lärare i USA. Svepet som inte blev inspelad och det var Och eh uh... aha det var mycket intressant artikel det där faktiskt med en krönikärje och vi ska ta och eh, läsa in den igen faktiskt här. Nu ska vi ta och göra. Och, äh, Björn Nordström har också medverkat på Radio Länsman några gånger i beriktningens utvecklingskedja. Det har ju skapat en kortadress också. Korta.nu snedstek artikel 1. Men det är en krönika Björn Nordström som finns på apixat.info Och det står väl inget datum. Nyhetssvepet kördes ju då live och den 12 november en teknisk miss så blev det inte inspelat alls publicerat den 18 oktober och jag hittade den nu och vi ska ta och läsa in och spela också in den här inläsningen utav Diana Krönika <coughs> av Björn Nusström <coughs> som kommer från Sverige men jag som lärare i USA sen många år tillbaka strax tillbaka. Han håller ju koll på läget i USA, Kanada, och Australien, givetvis Sverige och andra länder. Han håller koll och har följt en hel del fakta och statistik också. Så att det är eh uh, ingenting att hitta på så att säga. Och eh uh, Jag heter alltså den här krönikan igen i sin helhet faktiskt. Medom nyhetsswepet för oktober 2014 på grund utav en teknisk miss inte blev inspelat. <kör> I tidigare kröniker eller krönikor har jag fastställt att arbetslösheten bland olika invandrargrupper i Sverige påminner mycket om arbetslösheten bland olika invandrargrupper i Kanada och bekräftat detta genom jämförelser mellan respektive lands officiella statistik. Skillnaden är dock att Sveriges arbetslöshetsproblem bland invandrargrupper är betydligt massivare än Canadas. Framförallt bland arabiska och afrikanska invandrare. Det som sker i Kanada sker även i Sverige. Men den skillnaden att Sverige upplever är betydligt större problem än Kanada. Nästa område där Sverige kan lära av Kanada men även av USA och Australien är att invandring från muslimska länder och Afrika inte bara leder till utbredd arbetslöshet utan även till utbredd fattigdom. Den fattigdom som i sin tur leder till grov kriminalitet. Det här är en utvecklingskedja som statistik och forskning bekräftar. Fattigdom jag tog läsa vidare när den så publicerades den 18 oktober 2014 och den hittade jag först idag. Och han ställde ju sig exakt samma frågor som jag har ställt mig också under många herrars år. USA och Kanada för statistik över hur olika invandrargrupper klara sig ekonomiskt. Statistiken visar vilken andel av olika invandrargrupper man är vändan inhemska befolkningen som lever i fattigdom. Det vi omledbart lär oss av nordamerikansk statistik är att invandring från arabiska länder och Afrika inte bara leder till utbredd arbetslöshet bland dessa grupper utan att invandring från dessa områden även leder till utbredd fattigdom hos samma grupper i både Kanada och USA. Trots att Kanada och USA har lite olika definitioner på vad som utgör fattigdom då ser vi precis samma resultat i statistiken allora besök afrikansk invandring har överrepresenterad i just fattigdom i både Kanada och USA. Fattigdom är naturligtvis en logisk följd av arbetslöshet i Nordamerika eftersom varken Kanada eller USA är lika frikorsiga som Sverige med bidrag speciellt inte till invandrare. Granska vid den statistik för Kanada där andelen fattiga i olika invandrargrupper baserat på ursprungsområden redovisas. Då kan vi enkelt konstatera att invandrare till Kanada generellt upplever betydligt större fattigdom än infödda kanadensare. Både är det att se även att speciellt araber och afrikaner, samma grupper som uppvisar högt arbetslöshet eller högst arbetslöshet, även uppvisar utbredd fattigdom i Kanada samtida som västeuropéer, amerikaner och filippiner uppvi uppvisar lägst fattigdom bland invandrargrupper i Kanada. Det vill säga samma invandrargrupper som även uppvisar lägst arbetslöshet i Kanada. <hör> Fattigdomen bland invandrare från muslimska länder till Kanada ligger mellan 40 och 45 procent samtidigt som fattigdomen bland invandrare från icke-muslimska länder i Afrika är drygt 30 procent. Fattigdomen bland infödda kanadensar är knappt 15 procent. Ungefär där ligger även siffran för invandrare från västvärlden och filipinerna. Vi ser även att fattigdomen bland vissa asiatiska grupper är hög i Kanada men när vi samkör statistiken för fattigdom och arbetslöshet lär vi oss att fattiga asiatiska invandrare i Kanada inte samtidigt är arbetslösa i samma höga grad som araber och afrikaner. Vilket har med konstaterat att invandrare från muslimska länder och Afrika både uppvisar utbredd arbetslöshet och fattigdom i Kanada. Medan invandrare från Asien som lever i fattigdom i alla fall inte också uppvisar samma utbredda arbetslöshet som araber och afrikaner. Många asiatiska invandrare till Kanada arbetar och bidrar alltså därmed till samhället dock mot en låg lön som faller inom definitionen för fattigdom i Kanada. Granskar vi fattigdomsstatistik från USA ser vi precis samma mönster som i Kanada. Invandrare generellt lever i betydligt större utsträckning i fattigdom än infödda amerikaner granskar vi samma specifika grupper som uppvisar hög arbetslöshet i både Sverige och Kanada, med andra ord invandrare från arabländer och Afrika. Där vi oss att även situationen i USA ser ut som precis på samma sätt vad gäller fattigdom bland invandrade araber och afrikaner. Bland invandrare från Mellanöstern lever närmare 30 i fattigdom. Bland invandrare från icke-muslimska länder i Afrika är siffran närmare 25 Andelen fattiga bland invandrare från Europa och Asien ligger under 10 Och för infödda amerikaner är siffran närmare 15 Det vi med säkerhet kan konstatera genom statistik är alltså att invandrare från muslimska länder och Afrika uppvisar såväl utbredd arbetslöshet som fattigdom i både USA och Kanada och betydligt högre än infödda kanadenser och amerikaner men även betydligt högre än invandrare från Västeuropa och andra delar av världen ur ett integrationsperspektiv där motstockar alltså ur ett integrationsperspektiv där motstockar så som arbetslöshet och fattigdom kommer in i bilden kan vi alltså konstatera Att invandrare från muslimska länder och Afrika har svårast att integrera sig i västvärlden. Trots detta har Sverige öppna dörrar för just dessa grupper. Det är en politik som fölaktligen direkt strider mot den lärdom vi kan dra av tillgänglig integrationsinformation från ett antal olika västländer- statistik från olika västländer inklusive Sverige visar alltså att Sverige bedriver invandringspolitik som är ett recept för en total katastrofalt misslyckad integration. Inte nog med att arbetslöshet och fattigdom skapar utanförskap och därmed ett totalt integrationsmisslyckande, arbetslöshet och fattigdom, det föranleder även ökad kriminalitet. Även detta är en logisk slutledning som <hör> vi kan göra med ett sund förnuft, men även forskning bekräftar vårt sunda förnuft i detta fall. Det finns ett antal oberoende internationella forskningsstudier som påvisar att just arbetslöshet och fattigdom leder till ökad kriminalitet. konstpop. Det leder alltså till leder alltså till ökad kriminalitet. Äh även detta är en logisk slutledning vi kan göra med sunt förnuft, men även forskning bekräftar vårt sunda förnuft i detta fall. Ja, just det. Och det finns ett antal oberoende internationella forskningsstudier som påvisar att just arbetslöshet och fattigdom leder till ökad kriminalitet. Det är viktigt att betona det här så jag läste det två gånger. En lång forskningsstudie gjordes mellan 1979 och 1997 på Ohio State University. Den sammanfattade muman var att ökad kriminalitet hos män utan högskoleexamen var ett resultat av låga löner och arbetslöshet, med andra ord fattigdom. En annan studie i ämnet gjordes av den australiska staten genom justitiedepartementet år 2012. Studien konstaterar att forskningen i ämnet under många år bekräftar att just arbetslöshet leder till en ökning av kriminalitet, speciellt våldsbrott. Forskning i två helt olika delar av världen och av två helt olika typer av institutioner kommer alltså fram till exakt samma slutsats. Som vi redan vet Eh så vidare vet många män som invandrat till Sverige kommer från länder i tredje världen och saknar oftast en högskoleexamen. Inte sällan saknar de även en formell gymnasie- och grundskoleexamen. Eftersom ursprungsländerna i många fall saknar ett fungerande utbildningssystem och detta leder oundvikbart till arbetslöshet och bidragsberoende där fattigdom är resultatet den dagen lada den tom och bidragen sinar. Den nuvarande svenska invandringspolitiken är alltså det perfekta receptet för ökad kriminalitet alltså för ökad kriminalitet, speciellt våldsbrott som forskning visar är forskning visar att uppstår som ett direkt resultat av just arbetslöshet och fattigdom. Det gör även till att det dessutom inte existerar någon forskning eller statistik så vi jag lyckas sitta som pekar på det motsatta. Att massinvandring från muslimska länder och Afrika till västvärlden leder till minskad arbetslöshet. Minskad fattigdom eller minskad kriminalitet. Om någon läsare känner till sådan forskning skulle jag med stort intresse vilja ta del av den. Och min kommentar är att någon sån forskning kan väl knappast finnas eftersom det blir inte någon minskad arbetslöshet eller minskad fattigdom eller minskad kriminalitet. Utan det är ju precis tyvärr tvärtom och det vet ju alla om. Det är ju ren fakta och det är ju verkligheten. Man kan då ställa frågan om svensk invandringspolitik som öppnade dörrarna för invandring från muslimska länder och Afrika, vilket bevisligen direkt leder till just utbredd arbetslöshet, men även fattigdom och även direkt resulterar i en ökad kriminalitet. Svaret är logiskt ja och detta bekräftas av AF statistikblogg där han summerar statistik från byrå även polisen i Australien påpekar till exempel att att afrikanska invandrare är betydligt mer brottsbenägna än infödda australier. Liknande koncentrationer kan det utvisas göras också i många andra västländer vad gäller kriminalitet och invandring från muslimska länder och Afrika. Det har bara inte sagt att alla som kommer från muslimska länder och från Afrika är kriminella, men det blir en ökning i alla fall, vänta. Är det inte en liten konst så ska vi dessa vidare. Utbredd arbetslöshet och fattigdom som vi med säkerhet kan konstatera följer av invandring från muslimska länder och Afrika föranleder alltså även ökad kriminalitet nogot vi kan slå fast genom att granska forskning. Vi kan naturligtvis även konstatera samma sak med rent sunt förnuft, med andra ord. Det som många av oss genom slutledningsförmåga och sunt förnuft har konstaterat under en längre tid, det kan också bekräftas genom att samköra olika typer av statistik och forskning. Att viss typ av invandring leder till arbetslöshet med sin tur leder till fattigdom. Så med sin tur leder till kriminalitet. 1+ blir snabbt och enkelt 1+1 blir snabbt och enkelt 2. Tyvärr förstår inte våra meningsmålsståndare detta. Ersom ett pluss 1 i deras värld blir det annat än just 2. Trots att vi trycker upp både i miniräknern och fasit och verkligheten på gator och torg anslagit på dem att invandrare i Sverige från just arabvärlden och Afrika är överrepresenterade i brottsstatistiken, speciellt våldsbrott och därför ingen överraskning. Detta är en direkt konsekvens av den utveckling som statistik och forskning föresprår, det vill säga att invandring från muslimska länder och Afrika leder till arbetslöshet som sedan leder till fattigdom och så slutligen leder till kriminalitet. Statistik, forskning och rent sunt förnuft säger oss samma sak oavsett om vi granskar Sverige, Kanada, USA eller något annat västland. Invandring från arabvärlden och Afrika leder till utbrett utanförskap med arbetslöshet och fattigdom där ökad kriminalitet, inte minst våldsbrott, är vanligt att Sverige inte bara fortsätter att öppna dörrarna utan till och med öppnar den ännu mer för blir därmed ett mysterium som en rationellt tänkande människa aldrig kommer att begripa. Jag har läst det två gånger och jag har ställt på de här frågorna många år under mycket lång tid och han ställer exakt samma fråga Björn Nordstrom, utlandssvensk bosatt i USA sedan mer än 20 år någonting och jobbar som lärare. Eh varför väljer Sverige att medvetet importera arbetslöshet, fattigdom och därmed grov kriminalitet? Alltså varför väljer Sverige att medvetet importera arbetslöshet, fattigdom och därmed grov kriminalitet? Stort frågetecken. Det paradoxala i det hela blir därmed att politiska partier som påstår sig arbeta för minskade klassklyftor egentligen lägger grunden för det rakt motsatta. Det vill säga ökade klassklyftor. Genom invandringspolitiken de bedriver politiska partier som påstås i arbete för ett säkrare samhälle med lägre kriminalitet uppnår ironiskt nog det rakt motsatta i verkligheten eftersom deras invandringspolitik direkt leder till en ökad kriminalitet och därmed ett osäkrare samhälle. Kontentan är alltså att den så kallade berikning som vissa partier talar om i samband med invandring från muslimska länder och Afrika och som invandringar representeras genom dagens oansvarliga massinvandringspolitik i verkligheten kan definieras som arbetslöshet, fattigdom och kriminalitet bekräftat genom statistik och forskning. Och detta inkluderar inte anständen beriktning som kommer med islam så som isla, islamism, kvinnoförtryck, hedersvåld, homofobi och intolerans mot yttrandefrihet och demokrati. Är även representerad i regeringen. När vi nu har en klarare definition på vad begreppet beriktning egentligen betyder och beriktningens utvecklingskedja där den ena konsekvensen bevisligen är direkt sammanlänkad med andra konsekvenser cause and effect blir därmed den logiska och rimliga frågan. Hur mycket beriktning tål Sverige innan det beslutas att beriktningskedjan inom situationsteckens slutligen måste brytas? En krönika av Björn Nordström publicerad i ja, av Pixlat den 18 oktober 2000. Ja, vi ska göra så här. Ja, vi ska göra så här. Vi ska göra så här att Carps äh, Streetpan fick tyvärr förhindrar eget jag såg på chatttexten på Skype. Så tyvärr så blev det inställt. Vi kan inte ha med oss karpsträpar från Karlstad. Han fick något form av förhinder, men vi får improvisera och hitta på nånting annat och eh Roddy Länsman gör ju ibland vissa extra program och vissa bonusprogram. Man besöker rlm.nu. Ett eh, bonusprogram man har gjort här där Jakob återigen medverkar som är 3 minuter och 44 sekunder långt. Ser rött när vi ser rött ska vi ta och lyssna på här nu. Och när vi kommer ut på Stockholms näråd så ska vi också bjuda på eh ett antal minuter från detta bonusprogram. Vi röstar på det nu. Vi är onsdagen den 12 november och vi tänkte bjuda på veckans lilla extra kallat bonus sändning. Men med vi som menar jag inte, jag och Konrad. För Konrad, han är ju på annat håll nu, men han kommer medverka i helgens ordinary program som då är en intervju med Don Park eh om hur tiden bakom galler var och galleristen Henrik Runqvist medverkar även och får sitta i ett gäng frågor. Men jag är ju inte helt ensam och övergiven i detta program Tacko Lov. Med mig har jag en saknad herre välkommen Jakob. Ja, tack så mycket för det herr Lensman. Det var roligt så. Och, och och bara tillbaka. Och vet du vad? Nu kan vi läsa då att regeringen hotar att avgå och skyller på SD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 Vad är det som står på spel säger då Stefan Löven? Det här känns ju egentligen som en nytt desperat försök från den här svaga regeringen då att måla ut SD som ett enda stort problem för Sverige. Eh, men han snackar ju där också om vad som står på spel.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 eh Jakob, Päst eller kolrara, Moderaterna eller Sossarna vid spetsen tills dess. Vad säger du? <laughs> ja, hörru, det, det är ju en sån situation att nu Moderaterna ja, mycket talar väl för att Anna Kindberg battrar kommer att bli nästa partiledare och det kan vi själva räkna ut att det lär ju knappast bli något lyft för det partiet. Mycket talar väl för att de också, så att säga, kör ner kör mot sin egen undergång höll jag på att säga, eller ungefär mycket väl kanske kan procentmässigt byta med SD, om jag så att säga om du tror vad jag menar, till ett kommande val. Sen skulle jag nog vilja säga det att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 vi säger så här då att SD de ligger ju på 13 nu och vi säger att det är inte så troligt att det skulle bli extraval eh och de tror att de skulle vinna på det så men vad vad tror de skulle hamna på då då om det skulle bli extraval? Jag vill nog inte spekulera i i i i i detta just nu. Ja men om man tänker nu nu när nu när Jimmy Åkesson är sjukskriven och så vidare tro, tror jag att det påverkar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 Och han har ju kört och vi har hört honom. Han har varit i media på förmodord och till kväll och, och och och så vidare. Men jag tänker själv med det tuffa programmet eh han på hjärtat redan. Han skulle duktigt klara av det. <här> Nej. <här> <här> men, men alltså jag måste Nej. säga det då. Ma Mattias Karlsson måste sticka och och ta. Upp. Han nu ska vi inte prata skit, men jag skulle vilja se det att han är extremt duktig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 Ja, jag vet inte, vad vad känner du kring Mattias Karlsson? Ah, ja, det vet jag väl inte lugnet. Tycker jag nog faktiskt att att jo ja, men jag ser inte lugnet på samma ja, sätt. Det är svårt nej. att förklara det här. Men... Nej, men det nej men det är alltid, nej men så är det ju alltid det. Jag menar den och man ser uh, Ja men om man säger här, här, han, han det känns inte som att han har han har ju det så klart att han den, har själ bakom aha. det, men det känns man får inte riktigt intryck av att han har samma själ bakom det så att säga, <skratt> än fast han såklart har det men Ja, det vet jag den speciella karisman den är ju alltid svår vet du ifrån mm. från från person till person men jag jag jag, jag ska ju nog väl att säga nu så kommer jag ihåg att Mattias Karlsson han är ju en av eh, då alltså partiets förnyare det är ju så att det är ingen grönjöling på något sätt. Nej men det är det jag menar att han och, det är ju inga fel på hans kunskaper nej. överhuvudtaget det är inte det jag menar utan det är bara hur han för fram sig själv så att ja. säga i i i tal och ja ja så. Ja, men sen sen är väl också den frågan eh också naturligt som jag säger visst giv missbetydelse det går, går ju inte att blunda för men samtidigt är också frågan att eh röstar man ju på Sverigedemokraterna och vissa kommer ihåg att eh, de tar ju väljare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 alltså vad är det man röstar på egentligen alltså man röstar på Jimmy Åkesson eller alltså personen eller så vidare. Alltså saken är ju den och framförallt så som du också var inne på alles nyss va vi har ett val alltså ja PEST eller KO cool, som du säger det har ju ingen betydelse om då SOSA eller Moderater eh så att alltså nej men vänta får jag sticka in då fråga du säger ingen betydelse men vad har det om man ska tänka efter vad har det för betydelse femmare vi ser det sossarna det är skattehöjningar skattehöjningar och oh. åter skattehöjningar och och men invandring jätte jättemycket invandring mm. och så har vi moderaterna att ja de gör ju lite annorlunda men jo. det blir väl neddragningar hit och dit istället då och drar ja. in på andra sätt och okay. fortsatt invändningar ja. och så vidare så ja. det det är ju extremt svårt det där är, det där egentligen så jag men vet se, du... ja sen är det ju så här och det är en situation jag tror vi har jag har varit inne just på den tanken att en situation som mycket väl kan uppstå eh, för att den här regeringen den här Ohlson Karl Karlanka regeringen som har kommit nu den det de, deras dagar är räknade. Och om det inte spricker i december så eh, jag menar väl när de kommer in på kärnkraftsfrågan så för att där ja där har du ju väldigt känsliga bitar. Men det som kan uppstå också det är i slutändan en koalition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 Nu finns det bara en opposition. Mm. Ja, och det och och det är till och komma ihåg särskilt också nu att eh om man inte röstar på sosarna som det har varit förut så har du ju bara haft alternativet borgerligheten. Antingen då rösta på centern eller folkpartiet eller moderaterna va? Mm. Det är ju så det är ju så då har gjort va det vet ju jag som gammal moderat för att eh men eh, då för handlar det ju om att bromsa denna socialdemok cementerade socialdemokrativa därför röstade man moderat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 borde det kanske i så fall eh jag menar varje parti lägger lägger fram sina egna förslag, har väl sina egna budgetar, då borde de ju rösta för för dem. Då jag menar Centerpartiet och då, då skulle väl inte de eh, rösta för Moderaterna eller då borde de rösta för sina egna, för sitt eget, du förstår vad jag menar va? Ja. Varje parti då och SD kunde rösta för sitt eget. Jaha, det vore väldigt bra. Nej, nej. nej.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 men är det så får man en stor förändring. Mm ja, det kan vara i 188 miljarder kronor. Det är mindre till till invandringspolitiken. Det är ju en ganska stor förändring om man säger så. Och men... finns det en bra början i alla fall? Ja, alltså, väldigt väldigt ja. väldigt bra början, men ja. eh men vi var ju inne på det här med sossarna och det här med att de var så cementerade som du sa förut, men egentligen så är de ju fortfarande väldigt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 Jag känner ju en och annan som fortfarande sitter kvar i det där sosseträsket. Och talar ja, det är bara det att eh, när du kommer in på en sanning så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 feministisk initiativ. Jo, men att det är bara någonting som är ja, ja men, hip jo, och coolt ja, men Ja, men då jo. fick ju rösta och och varför? Ja, det fet var feministiskt. Men men liksom in i, i innehållet. Nej, det det har de Nej, inte. nej ja. men just sossarna. Ja, då häver det för dig att eh, i det här valet nu som var det senaste <laughs> så vart jag faktiskt uppringd av sossarna på min ort. Aha. Uh -huh. ja, jo, då. Ja, det vet att eh du vet det är alltid bra de de kollar ju de kollar ju upp folk och eh när det är nyblivna pensionärer vet det det är ja, ja. det vet pensionärerna vill nog ha med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 För, för för det var så sade då liksom att är vidare. Jaha just det. Men ja, sen jag jag jag letade gå ett tag men så svarning om så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 Jo det, men det det det det det det är en uh, i i instans liksom. Och jo men ja, jag måste det säga det att vi det är... Det, det, det är ju det är sossarna som vi måste gå i debatt ja. hårdast mot och alltså är väl laga så vi, vi skulle behöva någon någon kampanj riket runt någon informationskampanj om liksom socialdemokraterna om om fakta om socialdemokraterna som ja. jag verkligen förklara det här är det här är allting vad som sker med sossarna jag men tror, men ja. men men trots det här jag tror faktiskt trots det här så skulle de ändå fortsätta det är det som är problemet. Ja. Jag har ingen aning om vad det. Är. Man kan nog vanne mig vända alla andra eh. så mycket fortare men just sossarna de de här Ja, nej, eh, eh, ja, men så det inte är. Every test have wish. That make compound. You also see no we if all. Här. Vi kommer att spela musik nu. Det ska höra att vi kommer ut på Stockholmsnärradio och vi ska också på Stockholmsnärradio bjuda på en del utav den här eh bonusprogrammet med Rodderdensman på 33 minuter. Men vi har ju inte plats riktigt mellan 18:00 och 18:30, men det en, en stor del utav det bonusprogrammet kommer att läggas ut sen på halvtimme på Stockholmsnära och det vi kör lite även Sandin här nu närmast här kommer strax. Stora Daldansen Utøver Siljanses båt inn vi båt Ja, rottebling pågår til dragspelets lån Vem kan bli var først? Ja, kanskje den som du är størst Så vacker står kyrkan i Siljans strand Kom, kom med nu i hand Før en samling i Sambrilsdalen dåra danser bor rätt vid komora och faran här har slummet all ensam och ingen njuter av all nöd om oss är vår den mörk ut i en bällande svans Ser alla får ni tura chans ut i sprintande dåra dans når solen går opp med sin skjæra færg Da vandrar vi två ut mot Tivleberg Vi ska se silja når morgenen gryr Så vackert det da flyr Vi kan se i bergen i väst Ja, där ligger mora med sin dada häst Skummande vågor som slår en strand så kom Taniot förr min han församling i samhällsdalen stora dalar dansen igår. Og Mora og og og i bor rätt vi komora och falen här hos bydet alla är nå egen och detta och malme kungar servar i den men i denna for alle får ni en stor chans Vi får en splittande daradans da, Hei! Nu hey! skal hey! jett hey! og lommere gikk til en kong Næ, var jester det vott i bil Bruggemannen var det både styr og long Og brugge var så vålig fi Forst og var den på dag en skaplig frest Og så sjøng en psalm og læste fint i Sen så for det med em, da det var jesmes fest Ma fint og lekkert bord Men forst så avgjort Ja, en riktig æreport Ma flagga löv og så blommor ti Og så er tavla mitt oppi Och på en spøll man stod Ja, ma sittra og ma fjord Sto og børges pojkar og klemme i Ma en klemme Kom med en forr i dere fullt av lopp Å om att vi så var det klar Flakka mitt på gården drog dem genast det Åtte kjøkja var det asklite far Vi förkarre har kommet fra varenda gård Som ville si och okay, i år skal blittes på Mange var det på i Jespers mål Se in en gnælle etteråt Ja, dan var verk mest ans För han er jo allomstans det var Jerke, det var Per, det var Stuljes mor Och Andes som bort i Stockholm for Ja, de var flygerfar Och källorparompar Det var Nyggorsans Och Michele Stol i en egen far Ja, vi tackar Jörn Lindberg och Ronny Frekventa Och nu är det kulturföreningen Jallarhornet Sverige Vakna som är ute här den 15 november 2014 Live från Sydöstra Dalarna Och långsyttan. Och vi har avbokat sändningstiden från och med december månad. Vi behåller ett sändningstillstånd så det är officiellt ett sändningsuppehåll. Ansvarig utgivare Gunnar Andersson. Bloggaren som kallar sig för Carpstrypan från Karlstad kunde inte medverka här. Men han skulle ha medverkat men han fick tyvärr förhinder. Vi har en halvtimme sändning här på Stockholms närråd just som upphör från och med december månad- tack till Kent Andersson för ekonomiskt bidrag. Besök oss gärna på sverigekanalen.com. sverigekanalen.com, nu över 16000 besökare. Enbart i oktober var det över 6000 besökare och man har passerat 16000. Man kan alltså lyssna på live sändningen från klockan 16.00 varje lördag. Om man till exempel går in på sverigekanalen.com, då åt sidan ladda och sen spelas kanal 1 upp automatiskt. Vi nu stödjer oss ekonomiskt också så är det 634 252-1. 634 252-1. För er som inte har internetuppkoppling så kan vi ju bjuda lite grann på ett smakprov här från Rody Lensman som har gjort ett bonusprogram. Vi hinner inte med riktigt hela här. Det är lite drygt en halvtimme långt. Vi ska lyssna lite grann på ser rött när vi ser rött. Ett bonusprogram från Rody Lensman på internet. Men vi hänvisar i fortsättningen till att ni lyssnar på oss på lördagarna från klockan 16 live över sverigekanalen.com Och här kan vi lyssna på ett bonusprogram från Radio Länsman ...utöver de ordinarie programmen och extra sändningarna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 i i i i detta just nu. Ja men om man Fakt, tänker nu nu ja. när nu när Jimmy Åkesson är sjukskriven och så vidare tro, tror tror jag att det påverkar. Jag tror att faktiskt st inget ont att uttrycka ha att han har gått medsjust du tog upp Jimmy Åkesson. Och eh naturligtvis det går ju inte att blunda för hans betydelse. Men samtidigt också så visar ju här svajedemokraterna att det här är inget parti som står och faller med en person som äh, exempelvis nydemokrati som du vet mm. det står för, när i en vaktmästare hoppar av så ja så, så så så ramlar det ju allt va mm. men här finns det Gimmis betydelse kan ju inte underskattas naturligtvis och det är ju beundransvärt och jag måste ju faktiskt lå och säga att det är ju fantastiskt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 Och sen hade du riktat avalet. Och han har ju kört och vi har hört honom. Han har varit i media på förmorgon och till kväll och, och och och så vidare. Men jag tänker själv med det tuffa programmet, eh, han är på hjärtat led. Han skulle duktigt klara av det. <här> Nej. <här> Nej <här> men alltså jag måste Nej. säga det då. M Mattias Karlsson måste sticka och och ta ja. upp. Han nu ska vi inte prata skit, men jag skulle vilja se det att han är extremt duktig.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 för fram sig själv så att ja. säga i i i tal och ja ja så. Ja, men sen sen är väl också den frågan eh också naturligtvis som jag säger visst ger missbetydelse det går, går ju inte att undanför men samtidigt är också frågan att eh röstarna nu på Sverigedemokraterna och vi ska komma ihåg att eh, de tar ju väljare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 alltså vad är det man röstar på egentligen alltså man röstar på Jimmy Åkesson eller alltså personen eller så vidare. Alltså saken är ju den och framförallt som som du också var inne på alles nyss va vi har ett val annat ja PEST eller KO cool, som du säger det har ju ingen betydelse om du om du har SOSA eller Moderater eh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 mellan socialister och moderater. Det är allt fler som börjar en så, en ohelig allians. Ja, ja då, ja då. Det har varit upp i mycket i media nu. Och eh jag tror det var om det var Mats Knuson eller någon som var inne på det där bara här om dagen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 att bromsa denna socialdem cementerade socialdemokrativa därför röstade man moderat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 Ja. Nej nej nej nej nej nej det faller på sin egen orymlighet. Men jag menar det så kommer det ju från när han i löv också satt jag. <laughs> ja, att hon sitter kvar fortfarande det är ganska trotfast. Det är väl egentligen förhopningsvis ganska bra då för att desto fler såna här som kanske om man säger så inte har alla hästar i stallet. Ja, hon det är hon, ju bra egentligen. Hon fick väl lite draghjälp av av Leven eh, nu det här sista valveckan i ett av de här eh ja du vet eh, valpartiledardebatterna som det har varit några. <laughs> ja, just. Ja, ja, du vet. Ja. Du, du vet när han viftar bort henne i ja. tvr utan där. Men eh, nu kan vi också läsa då att SD vill spara nästan 180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 och tala ja det börjar det att eh, när du kommer in på en sanning så blir wederbörande svarslös. Det är det som är mm. grejen. Det är det, du där är huvud på spiken så att säga. Jag vet det så där är. Ja. De de de kan inte svara. Nej, det, de vet det. inte och de kan inte motargumentera. Nej, nej, nej men ojust det men ja. men de låter det vara vid det.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 För, för för det var så då liksom här vidare. Jaha just det. Men ja, sen jag jag jag letade gå i tormens och svarning om så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 djupgående rötterna som sossarna har. Det är därför sossarna det... är de farligaste oh, och de ja, som ja. man måste eh, liksom motarbeta. 44 år oavbrutet maktinnehav som bröds 1976. Och ja, sedan kom någon tillbaka på grund av borgerlighet. Just ja, det självklart att man har så långt man har så långt av sig. Det, det, det, det ja, är det motståndsidan. Ja, där. Ja, där. Jo, vi är på ett smakprov här, ett bonusprogram från Radio Landsban, men vi fick inte med riktigt hela här. Vi går ur sändaren i Stockholm här 18.30. Och vi tackar för oss här. Vi avbokar sändningstiden från och med december månad. Är det så att ni vill att vi skulle fortsätta sända en halvtimme på lördagarna så måste ni göra som Kent Andersson i Nacka gjorde, skicka 100 kr regelbundet varje månad. Så att om ni skickar bidrag så ska vi fundera på saken. Nu vet inte jag om Görlinberg tar över sändningen klockan 18 till 18.30 från och med december men det är också ledigt sann mellan 18 till 18, eller jag har tills nåt 30 till 19. Annars så kommer vi göra ett sändningsuppehåll på obestånd framtid och behålla sändningsvistandet. Men vi behöver alltså bidrag på 100 till 200 kr exakt varje regelbundent varje månad till följande plusgirokonto. 634 2-5-2-1 6-3-4 2-5-2-1 100-200 kronor regelbundet måste komma in varje månad. Och det är 238 kronor i kvartalet för en halvtimme men på hösten kommer 873 kronor som är ex samma avgift för alla föreningar för sändare och frekvensavgiften. Det är den som är så betungande. Vi hörs nästa lördag klockan 18.00 till 18.30 och och jag vet inte om det är 4 eller 5 lördag av den här månaden. Men äh, sändningstid är i alla fall avbokat från och med december månad och vi får se om Gör Lindberg tar över halvtimman. Det var kulturföreningen Järlhornet Sverige vakna som har krympt ner till en halvtimme och äh, det hänger på er som lyssnar. Kommer det inte några bidrag eller bara enstaka bidrag så blir det till och med sändningar äh, på Stockholms närradio. Då blir det äh, sänds på håll på obestämd framtid. Man vill hänvisa till Sverigekanalens webbradio istället och sverigekanalen.com har passerat 16000 besökare från Sverige, USA, och många andra länder. Vi har lyssnare i Afrika och ä, arabiska länder och Latinamerika, Asien, Australien, USA, och Kanada och så vidare och så vidare. Vi bjuder på musik fram till 18:30 och tackar för oss och återkommer nästa lördag närmast klockan 18.00 som du er størst så vacker står kyrkan i Viseljans strand kom, kom med nu i hand for samling i Sammelsdalen Stora Dala dansen går, Rettvik og Mora og Falen Herholdsbudet og alla er nå i Gjødet om all mø Omgåsar var liten Ut i en bøljande husselstans Där alle får ni en chans Ut i en splittande daladans När solen går opp med sin skjæra færg Da vandrar vi två ut mot Tivleberg Vi ska Cecilia när morgon Så vackert det da dimsløjor fly vi kan se blånande bergen i väst Ja, der ligger mora med sin dada häst Skummande vågor som slår mot strand Så kom, ta ny ådre min hand Församling i Samhildsdalen Stora dada dansen igår Rettvik og mora og far Gjøtet av Malmø Kongus er var liten mø Ut i en ønlande østersvans Her alle får ned en chans Ut i en splittande dala dans Hei! Hey! Nu ska jett og romer gikk til en kong Nei, var jester det borte vi Rygge men var jo både styr og long. Og brud jeg var så vårlig fyr Forst var den på dagens skaplig prest och så sjøng en psalm og læste fint utsord Sen så for de medm der det var Jesper spest Ma fint og lekkert ut av bord Men forst så avgjort Ja, en riktig æreport Ma flagga löv og så blommor uti Og så är tavla mitt oppi och på en man ja, ma sittra og ma fjord Sto og børje spojkar og klemme Ma en klemmu melodi Så kommer en fårig i det fullt av lopp Og om at lyset var det klar Flagga mitt på gården drog dem genast opp Og det kjøkja var det asklite far Bifolk har kommit från varenda gård Som ville si råk i år ska bli teståt Många var bjudna på i Jespers mål Se in en gnäll ett råd Ja, de var verkmäst ans För han är ju allomstans Jag var Jerk, jag var Per, jag var Stuljes mor Och Anders som bort i Stockholm for Ja, de var flygerfans Køller par om par Eva Nyggårdsans Og Michelles kjon I en egen økpassjon Til laddun av den duka For en undra man Og löva av dem Tri varenda øn Och der så fett en trængste fram Så godt den kan Fanns det kunnig bli Nå fars lite fönn Nu så skulle billig tellekan bli spis For veljen så naturligt vissa sett Og skal det være et på ett gammalt vis Så ska man väl få gett seg mett. Ja, det var och og kjøtt Ut til såsar og til fløt Det var ust, det var små, det var perror som de har koket i Det var silta, korv og app Og je, ja og takk Eva var tur at var så øktig nok, for jeg åt seg brakkasprokk. Etter så all den tar fra brud og kær, og jeg var asklig, kan ni förstå och sen inte jeg ikke fanns en enda mat vi kvar, så fick de kaffe over nå. Og når vi senna har fått riktig kaffedopp, vi bare såt, og stånke da vi såt, da sa så de at vi skulle ta og res vår Förre skulle vi en långdans låt jag är vart en riktig vits marskon karito nidzi eva chue va hey eva dalpolket var tur att mens, jag var som ett eva polska eva vals eva inge sorgar alls och fiolar sjungen i jespers lek och källor bara I går vi tjängor vid ju oma stangs fäster öste bina så på vant i väster för vi ska ge vi störrister att vi är en duktig bi och själve ornar vi ju alltid opa borde fjunisiko sånget till opa se vi en riktig ond refest maseda ro gommortetim och ör hör spel man där dem stämmare fjolar fastetar då till den står och alltid skruvar og lyssnar och klæmmer och vrid Men köll og klæder, stånje, mav og løv og blomster i krans For nu så skar å resas og sen så skar vi dans Og stånje tog denne vikk i berget Får det mål og få toppen smørja For å ha jo sittet oppe til regn og, til blåst, og til Och sen så får jeg både ans og klasse Bår det enger og blitt løp og lasse Innen vi är klarer får det gå och stå ta med fagga og fjol Ja, nu kom den både Beckman, Blørk og Tore og Edin Og klokken saknes inte och Anna og Gunn skin Men karrar går om knuden dem, Forstås og tar en syp Och hur kan man önskar att flaskan av den världsa gir. Bigcell han har ju sina vidare mödor, letarar som kan lyfta några då. Se ska gå riktigt resligt på upp våra stång i dag. Musikern spelar upp några rätt Se, låtar. Så vi glömmer bort det gib gråtar. För det är uppe yoho, Se, här rusta ta några riktiga tag. Ja, jordgunnar står och kikar så att Skånje ska kom rätt Och följt kör klapp för ander och Gustav han tar sig en skvätt Men gissler Erik står på trappan får inte all ett tal Och viker köllor sjunga och kvällen är ganska svar og når de senere danser rundt kring stånjen Føsta ut i ut på sånjen Går vi med musikk til tæten Ditt østerbis stånje lig Der er jo stånja sikkert blomster i klæda Der har Gun og Britta redan stæda Sæ ordning med det samme Toppen øtt opp i emellens stig Ja, nu har de altså fått i stång till bænderen og vin og Sepp og Kajsars Værdshus og Långboks og Vedin Og altorister tikkjer at det er så vålig grant Og vi kører e stolte, fel det er, er I gang og i Dala floda, i Leksaret fikk oss og boda Det blir aldri noe å ta dem, at bæsta flickan finnes i Dalom Og flickorne som bor kring Siljan, de har jo alltid retta viljan Der dansen går på grøna tiljan, til sammen med sin hjerteven Og ny går Solle i fra trakten, han har jo både kraft og makten for han har retta spelmannsfakten på sitt eveljaspeg I gangen på Kedala-fjorda, i, i Leksaret vid Kossoboda Der danser maser med sin kulla, til tornet fra det tankla vei Musiken tonar ut, og danser skal til slutt, det er det liv og frød og gamman I svarmer man gjør sitt frieri, og danser siden gjennom liv Kjolle i fra Han har jo både kraft og makten För han har rett av spel takten på sitt e Vælliaspel I gangen, Fockedala, Floda Elexaret, Fikossoboda Der danser maser med sin kulla Till tonen fra en tanklaver Musiken toner ut Og danser skal til slutt Der er det liv og frøyd og gammel Sver i manøste trier i og dansa sin inom mid sam man. solen sjunkit ketnerre bakke bestst han skubels bryne. og som skuggor na Gångar vi til dans Der hemma ut i byn Og glædjenen står Högt til sky Da mötte jeg Den flickan Kjærleksvarm og rar Som lovade at Evig bliva Min egen hjertevæn I livets alla dar Du skjøn Så underbar Det er doft Ifrån Eklang ifrån fjordoler i sommannatens skysning med dess poesi la hör min hembygds melodi den åren det försvinner undom stiden fly ej mer vi går till danser på år, gryr, till hemmets bygg min det doft i fåran vi Nattens tjusning Med dess poesi Jag hör min hemväxmelodi Ja, jag håller på med lite annat också här på B-datorn Vi ska se Vi har ett eh föredrag här om yttrandefrihet av Jan Sundson maj 2014. Okej, se hur det låter. Eh, det är ganska skift, det är lite patchigt, det är så här. Det är inte så. Just det. Ja, ju kvaliteten är väl så där, men man hör i alla fall vad han säger va. Och eh det här är ett föredrag i mars 1914 av Jan Sjundesson så blir föredrag om ytternifriheten. Och han hörs inte så jättestarkt när man hör vad han säger i alla fall. Så vi ska ta och lägga ut det här och dra upp volymen här. Så ska jag jobba det på lite grann med B-datan här uppdatera. Absolut. Fast det här ska gå där. Om ytternifrihet, jag tänkte göra det ungefärigt omkring taxin har nått upp till skolan. Sen tänker jag att vi ska ta en kort välsträckare och tydligen har jag försökt men ta tog direkt efter föredomen men men jag tycker att det här är en annan modell när vi testar. Kort välsträckare det finns kaffe och bridgeklubb mitt emot. Eh i samma låg och det är över. Men det finns kanske 11 kategorier på gatan till festival eller till kodvagnen. Så att efter det så på materialet då att själv eh berätta ytterligare detaljer om Villkor Vad man tyckte och tänkte om det Det är nämligen som så att det här med utarbetet Det är ju någonting som vi medborgare Behöver prata om alltså, Dels Villkor för själva utarbetet Det vill säga vad som gör att vi inte får säga Det vi tänker och det vi vill säga Men också innehållet Och man kan säga Jag kommer försöka beröra Dels, ja mest kanske då i skägg eller terapi att det ska bli korr på tjansen. Men också tycker det lite här vad i blå kanske det är det, också, det frågor, är inte det råd det trött och det där är då som jag har spallat upp det i god. Nåtin som fler i närgon i västra delen eller i västdel det då också då i Sverige så jag har gjort den kronologi här som jag tänkte följa. Jag satte två fall upp då. Ehm <tryck> För mig då, jag är lite såhär historiskt stark, jag tycker det är ganska bra att hålla liksom ordning på, på setlerna eller decennierna då. Jag plöjde igenom det här och tänkte då bara, kort berätta att de här decennierna för det som har hänt i västvärlden är alltså att vi har gått tillbaka det måste ni inte ha pratat om det. det är så att ni har pratat om vad det är men vi går bakåt vi har mindre utövlighet idag än det här under 10-20 år sedan det är det så bara bara det där som sitter då. Men det är vad då det har varit till transparens där då på att eh att ha hållit på med det på backten i år 2019. Och eh det var då en signal till resten av de som skiljer landet här göra en kanal och på ett slag gjorde pratandet den tolkningen som var i år att den satte då gränser på istället inte bara i vet nog det talar också för annorlunda liksom kanske att människan också vi ska se det i västvärlden. För att sommaret med 10 år senare var det en fatt var då som var mot samma Larskis dop satsvärlden. Det är där Marco Caesar Rivera kommer igen på västra den först då. Det som hände sen runt satsvärsna var att när de skickade ut det i Norge så attackerades norsk folk för det gäller en översättare i Japan mördades och en italiensk översättare attackerades och vid ett eh, typ av boksamtal eller någonting i en teater i, i Turkiet så dog över 30 människor och var det samlas där för att diskutera saker först så det här är en inskränkning i ytterligare tryggheten som vi aldrig har sett tidigare i västvärlden Att man har sådana här attacker Mot personer som ger ut böcker Utan vi har ju haft I Sverige har vi haft ja, Trygglighet sedan 1700-talet Men på det här sättet att, att attackera Folk som distribuerar Eller trycker och översätter böcker det Men det här har skett då Återigen, det skedde sedan eh, I Bangladesh Med en Bangladesh författare Som hette Tasliman Nasri Och eh, hon skrev en bok som var kritisk mot islam och det då så utav. Och sen har vi det som hällde då är i Europa nämligen att det är mot på två stycken holländska politiker för sjukvården 2022 och samt 10 och 5 år 2004. Näringefokuset var det är förhärd djurrättsaktivist som var holländare själv och hade bott i begrund. Det där kan jag säga. Men han han nämnde också att han gjorde det här för de eh, muslimer som han kände som att han blev eh, diskriminerad i en naturhet av Pimp-Hortens Så det var ju överhuvudet Men, men Pimp-Hortens parti var överledet och, och det var det som Teoh Pagok fortsatte med Då blev han då När Teoh Pagok mördade så var det alltså en muslim som gick fram Som högg honom i brösten för kyllelse och fick knivhugg Och sen satte fast en napp på hans bröst i det var tror jag bara det ska det holländska reglerna. Att detta på hur för att jag har gjort en film då som heter som heter Fikta tror jag. Romeo and Juliet. Ja, det var hon det kastades så Fikta var en perfekt den där. Och det kastades sammanställt i Stockholm. Just det. Fikta är ju historiskt sett. Men hur ska väl? Det som händer då att Ian Insialy som är en subaningsmusik hon började också vara kritiskt mot i slag på ett sätt som gjorde att hon fick dödsord I Danmark så är Lars Gedevård den som startade tryckväselskapet och det som händer då är att han utsätts för eh, förföljelsen och sen har vi det stora som händer då i, i eh, Danmark och det känner vi till med den här eh, karikatyrteckningen utanför handlet en opera Berlin på Stänga En dansk politiker döds oftast Han har en muslimskärm En till bok dras in Och sen kommer det här märkliga då Som händer då att man i västvärlden Börjar införa Förbud mot Att häda Last för mig är det som Man gör när man hädar Den vägen Det var det som August Rimmau åker på När han 1800 och det är att ske att eh upplåtelsen skulle ursprungligen bara en isel snickarsons kropp så fadilet för på grunden och det var väldigt kostsamt att upplåtelsen skulle egentligen bara vara på var kroppen på det andra delen och det blev haft och fel på området i Sverige men då 2019 så finns det förslavor i Norge som stoppas i ena finns det förslav och det stoppas till sist och sen kommer de här konstiga saker. Alltså det står muslimska terrorister. Bara för det stod alltså att hotet eller det be, läppat muslimska terrorister skulle inte få användas. Alltså politiska ivarer sa att det finns inatervister som samt den muslimer alltså är begreppet muslimska terrorister felaktigt. Det sa de inte muslim terrorist hade någon annan text där att han sitter i koranerna och andra och sådär. vi förstår, så att man förbjuder sig till greppar men det är vad som är intressant här att det är så pass ut att, att överhuset så underhuset som dominerar Lamar, som är, har flera muslimska representanter de är godkommande sen kommer det att FN har en kompletterad som märker sig som mänskliga rättigheter de antar ett förbud mot blasfemi jag kanske har fel, men det åtminstone är åtminstone en stark rekommendation att man ska införa blasfemilagare är bom i Frankrike åt en tid som tycker barn leka tjuv. Och sedan om och sen då tom det värdes vart hela går. Sen kommers han märka såg att Lego låg tillbaka leksaker som liknar de har alltså bil utav Stavors Jasper Danhap. Och gjorde och hans eh borg plockas ut ur skiva tycker man släpa på då på stadiet jag kontrakt in den där det du shoppar det är utläsa, så att sa va sort Kenya för för the kings var en dopungo som markat i en plats att så alla har på det formulerat ja, till ny klass som man har snart att till det. Sen är det det som händer i Danmark mera hot och eh det är, även de här hoten speglar väl men det har vi haft i Sverige. I Danmark ser en färst vilket eh fult. Det som han lägger vidare härstammar. Ehm, i och parlamentet har också skrivit sådana förslag där för att inte specifikt bara ta det mot att kritisera ett slag, de har också kritiserat debiss och kritisera invändningar. Det, det är ett förslag som är parlamentariskt, som egentligen ger sig. Det så att verkliga partier står bakom. Ett i åt att ett förbilde nog på Mustafa Martin för talar till och Island, till landet i Island. Och sen är det helt nästa då en av de var på Karas med andra vet jag låt den på några här till smycket där är mina alla eller stora latarabiska och då måste. Det, det finns enormt många såna här jättemärkliga som pratar om Island, jättemärkliga förbud Jag kan kalla det för konstnärlighet Om man lansar och om man råkar göra det Som alla andra radiska Det är jättemånga sådana här Händelser som man sker i Vestland Och då ska jag då Föröka ta tillbaka till Sverige Och då har jag en bok där som handlar om svensk historia Och då går jag tillbaka Till det som kallas Rättsoläte affärer Haile och Peine affärer Alla vet ju typ de som sitter här kanske men vi hade en komplicerad så typ homosexuell mafya. Vasa på samt Toscana hade en variant men man kan säga när det är tanke eller eriktion att det heter typ det som har det lockigt på i den här. Det suger ner det här på att det passar i den mörkare arkformen som det. Det är svärdarna och action. En tradition och att makten ligger lockigt på. Och det var 50 000 i 50-talet och det 70-talet hade IBFaren alltså den hemliga skrivarstationen på Palme åtarna jag med och med i det där på sjuknäsjön. Och där hade jag då diskrecare typ klivet och det var det som fans för lik. Och jag biocenter så då ett år på Monteliusvägen. Han såg för det att det var det bästa kvartalet som jag har haft på något jag fick en skrivmaskin under lång och under må skriva ett par saker fram till den där. Så tama det lite. Ehm jag började organisera fågarna som går för i pensionerade för harche. Sen det där, minister, ha är det ju Johan där sin syster där där är det också att rapportera det belagt das måste ett listat heter Lenni Persson och han har suget att han inte får berätta det. Men han har sagt att för tre Palme vad det menar med att Palme gjorde bara så köpte det i det listan så att planerna har justat till att lära det gäller inte han. Det då så någonting där man borde få in den dokumenten och tydligen. Och sen hände det så någonting som blir lite intressant hela i då 80 i Sverige. Vi får där faktiskt en kom mot det här. Och det är fyra stycken författare och det är Björn Myhdal, Sven Fagelberg, Lars Gustafsson och Sven Leblad De här fyra författare kallas konstiga saker, de kallas för ett behyrans gäng, de kallas för reaktionära, konservativa Björn Myhdal är ju en manorist Björn Myhdal har ett begrepp där som jag tycker är väldigt kul att se idag Utan 80 tycker han att hög utav den som har gått ihop för att förtrycka ut man kallar det för hönster när det står hönster här det är en bra nygångsregel det tycker jag man kan se ganska bra i en rödgröna-gråd röra en hönster och den som också har nyttighet här det är Lars Gustafsson som är en av problem, det problemet både i sin privilegel det vill säga vilka problem man ska diskutera han menar upp att socialdemokratin har haft det i mandaten i 30-40 år eller eller 70- och 80-talet så att det här, vad man ska prata om det är också krivet och det här gör ja, första lite lite kritik av det som vi slags kan se hur det har gått nu idag, över 20- och 80-talet under 70- och 80-talet så toppar Sverige anmälningar till Europa det, det handlar om fastighetsövertagande det handlar om kunde jag börja och ta när man har kränk alltså mänskliga rättigheter i Sverige. Det här slutade när den budas sitter i en låda. Precis just håret med tre mål då för bild inte vill inte skydda för att han inte får köra sin åkra en, en buss på några pedalerna så där. De har lagt ett slakt det hela hans mark där. Den styr sakade till, till ett sånt bolag där som på eh men man kan säga vad som hände på 70-80-talen att Sverige toppade det här det är att de mänskliga rättigheterna i Sverige alltså tryck yttrandefrihet mötesfrihet det är som vi står här. Vi tror att vi har ett skyddat i Sverige men det är som så att det är mycket mindre skyddat i Sverige än vad det är i andra länder. Det där för det här jobbet det sker. I Sverige har vi copit den naturliga rättsflykten. Naturligen, det är tradition att säga att vi, alla fria och vi har därför naturliga och i grunden är det självhävdandet av naturen eller gott ut i det står i det här konceptet. Det var ju och med en annan tradition som heter rättsstat, från Tyskland, det vill säga rättsstaten, det vill säga att staten är bestämd av vad som är rätt. Makten att besluta är parlamentet och regeringen. Om man har beslutat i riksdagen med 51% majoritet att kommunicera skolans om man beslutar någonting demokratiskt då är det perfekt funktion rätt det här skyddet för minoriteter alltså om vi har 51% för någonting då är det något som vi har på 50% emot då har vi i Sverige alltså väldigt riktig skydd för den här andra förkrivningsen så det är väldigt enkelt i Sverige att en byråkrat en myndighet Sen, ja, jag gör det bara för sist och så får det lite med den här gruppen att göra vi kan handla om tog som är en för några barn vi kan handla om att explodera i privat underbror det här gör att Sverige ligger på ett annat ställe i Europa vi är inte riktigt som man är i, i det andra länder fram till England framförallt att vi har en naturrättstradition för vi har den här andra traditionen som gör att staten om det är god stat är bra, men är det en kvetsam eller en maktfullkommning stat, då är det inte bra. Men staten har alltid rätt. Vi har mycket mindre skydd mot staten, för det finns inskrivet i grundlagarna att staten alltid är god. Staten gör alltid rätt. Staten är vid medborgarens värld om staten har händertag, barnen eller om staten går in med privatekonomi till exempel som man själv tycker att man målar att handla i skattet för sjukvård. Så det är en tilltro en naiv tillfattning av staten som visar. Sen har vi ju att Sveriges Akademi inte klarar av att säga att Söndermärs skulle ha utsatt för trygghets sak. Det var tre redamot som tyckte att vi var för mer säkerheten. Senres var så att en doktorand som heter Karin Dahl var det ville forska om svenskarna 6 90-talet. Det är sent på duk. Hon har flera det möte och bjöd in en, en svensk livsledare nazist typ kan det på de här. Och hon studerade med sin grupp på sociologer alltså universitetet uppe med och ville testa dels vad han sa och dels hur det ser ut att på också med doktorer och kollegor och må om det skulle. Hon hade sagt till honom, ja, jag vill se vad du ska säga och så där och satt läs bort på den här tekniken. Så var liknande intresserad av vad han sa som någon har åt uppfattare. Eller arbetet var godkänt att jag ska se hur folk uppfattar praxis och balansister är här. Det man kände ramade upp för oss det där då chefen så vi har efteråt fått en gul till rektor och, att, till att, och att med det gamla matte från hon hade publicerat eller så det är till att publicera den avsikt. Och hur så är med det här dina forskningsarbete jag vill se vad som händer om man sätter förmera på fakta man satt på ett fasta bilderna av den avsikten. Nej heller på chefen ni skrev den avsikten. Det här gjorde det att eh bytbyttsminister Carl Tham sa att det här var ett heller inte Man skulle frånta henne i hennes doktorandplats vilket man gjorde Man skulle skriva in i universiteten och så här kan man inte göra det Och det blev en rättssak där man kan säga att det var inskrev i den akademiska friheten ganska regerat Det var ingen som stod upp, en av de som stod upp på programmatten Det var faktiskt Jan-Nyga ja. Och Svarten i Kambus som var chefet för leden Elena Novak är kedjan av Kaiser Eckhoff Friedman, hon är professor i antropologi och partibidraget till möter alla andra på bordet vid den om massinvandringen i detta ifråga. Det var säkert avslut knutna av, av debildarna i Skåne. BSS Skånearna benon och partiet från väst och kollander. Självodenligen vad är skolans instans och då vill du veta hur hur fungerar det här på omfattning Jag sa att det var en tid man skulle ha kämpat Hon hade forskat på Hawaii Hon hade varit i Sydamerika Hon hade varit i traktiken Hon hade givit i Amerikan Hon hade gjort sitt avhöringsarbete i Kongo sa Hon sa att hon var dit så får jag fråga mig Och så får jag berätta vad jag vet Går det bra att sätta ihop olika kulturer Och brukar de måla sams och, ja, Hon är entrepålomar, expert på just sådana saker Hon gick dit och sa att Ja det är ick det är sagt det är bra det var jag vet jag, har jag var perfekt direkt direkt det brukar fungera för det bra. Du lägger in stopparna sen skriver två debattat tittar i bilden och då blir de parallellt. Och det ska se ut hur mycket den blir. Så tog ni några att men man kan säga det här ledde då till en sån där hysteri då där här kan det egentligen ju varit tänk som att att senna tiden när 20 år ihop med Harvard och så där liknande. Och vadna sist där. Sjuka tre år också dags att gå in i akademien och styra och ställa. Då hade Maso Camalli fått eh äh, Nej, men det han ju gjorde, det inte vet ni så. Den svensk eh äh, statsvetare Anders kommer tillbaka har skulle då försöka om det fanns strukturell rasism i Sverige. Jag hade 10 femte forskare, en av de forskarna heter Lars Kamal. Lars är från Finland men bor i Sverige. Vad som hände efter när de mötte bara Pauline Orfast och Kamalis och de här svenska forskarna Anders och var med på så då. De misstänkte att förstå när det strukturella rasism. Då men så Anders och man vet vi ska inte bestämma om det finns utan, eller vi ska inte bestämma här vad det finns, utan om det finns. Nej, säger Kamale, det finns en sällsynt typ av rasism det är det vi ska undersöka hur den ser ut. Och då dessutom sa då Kamale till Anders Johansson professor statsminister att det ser liksom textierna mer är diskuterade så här aktiv. Alltså Kamale sa åt honom. För nu då vill jag utföra och utdrag så är inte kompetent av vad och vad mer är det och Mona Sahin, var honom rätt det här är en riktig, riktig akademisk annorlning så att Masul Kamali fick ta över utredningen och den kom 1926 -19 -19 det blågyllda glashuset, olika saker integrationen, svarta bord olika saker och som tur var så hade man rätt ut Sahin till Järvs ordbanken och han var någorlunda vettig och tog hela utredningen och klämte den normalt har de fått in det i den så jag bara positionet att ta ena fram ett underlag. Här åt det det. Det var det förstorade gentemot normala så från. Och sen har vi då att stänga ner ett Fox News som sänds igen till 8 tror jag att de i repliktag från Roxengård. Eh de två som anmälde TV8 i var då ut skivan och Lars Ådren. Så två på det gick god igen och diktereras självständigt i ståndet på den svenska kanal som distribueras också i hus om intressens huvud i media. Senare bevisar Syd att riksdagsministrar Jaafar Freivands stänger ner webbar det något som handlar på världskulturniset. Och sen har vi våligen justitie kansliet som skriver en artikel i samhällstidning där han säger att ja, på grund av den globala krisen Runt islam i världen Så var det bra att ställa ner De här webbsördarna Och eh, vi ska vara försiktiga Och ta in artiklar som kritisera islam Justits i kallt det Han var känd som det Annars ser man det Sen har vi Lars Lilt Så allt det där kan vi Och sen har vi lite annat bort bort, Sen har vi gjort en lista här För saker som är sista året Dels är det, och listning, och det är så det är ekspositionen och så är olika partibol som uttrycker. Men det handlar inte bara en svensk demokratitradition av moderater och kristdemokrater. Men svensk kyrkadel typ av följelse hade kort sagt under Edus kabalen att just han var någon protagonist. Beck Westerberg har massa konstiga förslag. Allt det här handlar om att man vill motarbeta folks välmående, trygghet och friheter i frågor som alltid det konstiga är att det kräver balans vad det gäller marginalen. Ehm och sen har vi Express som Swedish Church Group dess uthängningar som går här i januari. Det såg ut idag att det eh, att man kan ta tag i Expressen eh att eh, de rent är på ett belöningssystem helt enkelt. Näbart det är speglar framsvar och på tal sätt då Expressen är eh, ska meddela ett till och dåvarande ett testar så på de frågorna bilderna men fortfarande inte publicerat och det innebär de man bara att så kommer det. Sen då har det kanske upp och ha saker av folk som har inflytande här i landets debatt. Det är ju en domänskaverelse, du vet akademiskt bero, Mattias Berg som är en professor tyvärr, i bär. Är en av de stora uppsatorna. Han och en älskad feminist med i hela Sverige. Det sker alltså ett förslag där man skulle också ha ett förbud av kritik mot islam, invandring och rättssäkting. Det är helt sanslöst, det finns på webben, ni kan läsa det, men det är inte helt sanslöst. Det är så det människa får debattera förslag. Och, och sen kommer vi till något riktigt tragiskt, nämligen en bekant för mig Perström. Som precis som jag, en vanlig privatperson. Han ägnade om 5-6 år gå till barnen och har suttit på föreläsningshallar och höll då knoppat ihop. Är massa saker kring feminism och genus, kemasmannemistrar då. Han är ute i fyra veckor. Och håller igång någonting som heter väl jämställdhetliga och genusnytt och sånt där. Ehm, um, tror ju att Shiva går han 12 så känner han sig det här orkar jag. Han har ju varit i fyra år och kämpat så liken på dit. Var på bor där i kan ta då återigen Ett halvår senare efter han har gått ut och sagt jag mår så dåligt och har har det problem här så sätter Martin Maria nej Martin där Matte Elias upp en föreställning på teaterbrunskalet om fyra kostade det 350.000 att sätta upp den som föreställning. Han fick pengarna stoppade och den stoppades så som, som helt bitar kränkt av män och då är det en bloggare som heter Kama Sofa som jobbar i processen om han såg olika saker, jobbar på radion och aftonbladet och allt han har satt upp en, en pjäs utifrån saker, ting han har fått på Facebook där alla har hålat Per Ström pjäsen går ut på att, att en person har en mask Per Ström är lite mer framgällande eller, göra, lite Men en mask på sin två stycken sockerbita här va och den här mannen Satoskara bara här ska pånas oavbrutet i en tillbörligasätt. Och det det här är så här. Det här är så här förseelse. Det tar du skattepengar mot en ensam person som privat har drystat sig att säga ant i den här helus debatten, feminism egentligen. Jag, jag har några synpunkter. Jag vill nitra mig, jag heter Per Ströck. Jag har sett det liksom. Vad det gick ut på. Men alltså för beständig or not is said of support kommer mest relevant då som två personer, det Nej, men det borde Det blir på bästa av de fem sig. Det är en, en genomgång av alla hans saker alltså. Det är att jag vill tala en stads och lyssna på. Och sen ja och då har jag då tänkt kring den där shoppingen. Vad beror det här? På? Alltså när ni fått den med medarna och fås Jag är det att det är bara ingen har öppnit slag. Jag kan nämna en kvinnofandom som jag kan nämna ramverket. Ehm Joe to get it up. Jag har gjort en en förändring i vårt koncept. Eh jag heter bara 6. Inte betyder att jag tror att publiks eh eh för de hållande förändrar som redan också medvetandet är uppe i gottgående vad jag tror har hänt sedan 60-70-talet är det när tjänstesamhället har tagit över så det här med folks åsikter och kultur och värderingar har blivit en del av produktionen på ett annat sätt än det var tidigare tidigare kunde man gå till grabbade band och inövri som om man hade för kvinnosyn eller om man såg i media på samhällenvärde. Men hela idén som sägs sen 70-talet var att det var att integrera människor i samhället på ett alternativt sätt och då blir alltså det här med att eh kräde minska det begränsa det fixa, att fixa med mer hållbarhet i rörelser. Det är dilemmat av vår produktion, alltså vad är det skilja det av alla problem som berör in eller till och med annars inte så tid. Det är då. Det var också. När ska vi S3 till båt då blir det när då det är ju två saker som var liksom drivit alla den här sakerna i sin spets. Så det är På andra sidan, med den, så det här invandringspolitiken. Men migration och integrationspolitiken. Och alla sedan misslyckades det ändå så utan ett patriarkat då konsentrera och dra åt sig all på sammet kring vårt breda med Sverige demokraterna har inman det Sverigedemokraterna. Sverigedemokraterna imam, de, de bara symbol på ett visst läge och syftet för det här bildelser är utan att säga så tittar också Sverige om då så ju din partipolitik men det må andra saker också som folk som sympatiserar med eh äh, är missnöjda med samhället vi har alltid så inte gett grepp så det är framförallt som jag har skrivit i min dagbok där som ligger där borta. Och så 200 kr. Då är det som så här. Makedonierna i Italien arbetare. När de försökte ta sig in i debatten. Så sa det då Jacob Scots kamppartiet eh och LO var åldrade de ansågs vara oumbetalde, ansågs vara allt för ja. Det blev sportscykeln då så vidare. Det gick ett samtal inte historien också på. Men man organiserade sig i studiecirklar, man bildade folkskolor, man bildade folkrörelser. Man stängde ut eller de värsta typerna också kanske syndikalisterna och det. En hel del kan man säga skämshandering och vad man fick fram var en väldigt bra och stolt och ansvarsmedveten folkrörelse mellan den svenska arbetarbrörelsen som tillsammans med liberaler byggde upp den svenska folkrörelsen men förbundet var ju de totalt bekyckta framförallt när det gäller att yttra sig väldigt mycket av det som hände folkbildning handlar om att stå framför folk och kunna prata och då var folk nyfikna på hur ska jag kunna göra sådana saker som jag har stå framför partid och kämpa personer mötesteknik och sånt Så det var ju hos de första arbetaröresorganisationerna att där än såg. Just innehar med också på modellen. Och som händer sen att man lyckades för folk hemma i Patagonien också över staten och då är det som sagt Willem Oubergaard redan 1965 så noterar det här begreppet som han själv tror att det är med, ja demokrati alltså bland mellan demokrati och diktatur. Jag men inte läser den, men vi ser vad det står mitt på sidan där. Det handlar ju egentligen om att En demokrati är En demokrati bara till namnet För de som har makten använder Staten för att inskränka Demokratin Det sa han inte om sen klippar Vissa av de medierna är helt Otroliga ut Man riskerar att behov med sina jobb Sina åsikters skull Utsatt för politisk våld Av politiska motståndare Och staten ser mellan fingrarna ni hade ju åtta så anmälde man avfall för att åka in på Sällskapskolan. Eh chefen för förord för eh för det var historia. Det är en av anställning de de och det är nog rätta. Undersökte avfall hos PIGA 3 där med vår tidsliga fall. Det borde inte vara någon då och nalle och nalle inte lägger på det igen. Men på fram den avser att uttala våldsig sen finns det annat saker i det parlamentet. Men det intressanta är alltså att eh äh, man man har alltså staten monser. Det var han här till för de som har makt. Vi kommer tillbaka till det här. Det här har inte till det. Äh, ja, så är det idag ett skritt för medborgarna direkt. Eh avse bilden. Men vad som händer sen på 70-talet som är lite glädjande. Jag är ju född 58 så jag är tillhör ungdoms 70-talets det skulle kunna vara det. Det finns det finns rö rörelser utav det här som försöker och vill artikulera en viss ofullkomlighet i samhället. Senare då de här det är det grunden alltså aktiviteter som organiserades ändå det fanns eh röstar andra i den alltså klientorganisationer som har organiserade sociala utsläpp RSB åtmax Folket i bild var en Kulturfront var en tidning som också gjorde det här och alternativ också så det fanns på 70-talet tycker jag som jag minns det en viss flora av åsikter man strejkade en mannberg man hade bild av strejker man, man sa precis faktiskt rätt in i, i tele, eh, televisionen eller radio vad man tyckte tänkte det var, man hade ett så stort pris va? det var alltså det var i bibelskt perspektiv industriella vetare kunde göra det. Och övergången sett i samhället då blir det så ångest. Och vad vi har idag ju med en klass ångslan en mer eller mindre radikalism. Och det gör så här. Och medelklassen är jättetkänslig för vad man ska tycka och tänka i det. Och det är de som segrar sen på 70-80-talet. Eh om vad som händer då är att arbetarklassen är inte lika radikal och arbetarklassen i Skara också följer den konventionen. Så vad som hände på 80-talet och det här är en bok som heter då från fatta till jihadet in på svenska av en brittisk eh historiker som heter Malik. Han beskriver på det här väldigt tydliga sätt att när det störtar fanar där i England då bedövar ju eh och vi folk tar det så har vi en vänster som inte vet det finns inga arbetarna som mm. är eh, utstötta grupper och då är det framförallt muslimer det kanske är mer inre som har bättre folk man får samma idéer, vi ska kämpa för rättigheter men man byter grupper så man byter liksom från arbetare till invandrare till det här andra till invandrare man lägger andra kategorier så bara när man säger kunna få det så här det kan vara med 106 ören i mark. Vi drir det, och det drir det själv tydligen. Det vänsters nya stötrumper. Jo bara det att när den storten tar sig av samt för alla eh, bakåtsträvade, för att det ska jag säga, det kan man ha ett beslutsämne, då hamnar fel. det ju totalt spillat i skådekomaten. Men det som sker är det och det det kan jag hålla med om kan man man förstå att vänstern tar det här en agenda men jag säger en en intolerant typ och säger att han har beslutat att han är itna på 80-talet i London som här att det alltså det finns något. Men alltså värst det tar ju då alltså det är, är en det. Alltså, en, en, en, en, själva inskränkningar. Så värst relationen är sett till DVCD. Det, det är den till vänster som inskränker typ inte allting. En delstör jag vill ha ett specifikt kontakt i det här region. Så där är så kan bli. det så på att det bara fram det vem som har fått stå på ner i trafik stopp för att skulle kunna kicksa region. Istället för vem är det det då så säger jag vi får inte kicksa med hanen. Det är så det görs i princip. Ehm och sen har jag skrivit det massa saker där uppe sidan eh ossbildning i digital kompetensologi. Alltså vad som sker här det är en DS-kulturkrig och det här kommer tillbaka till att, vad som sker på 80-talet när riktigt har till England en, eller så i USA för att de amerikanska vänsterna alltid har haft speciellt i kontakt med Argentina. Det är ju det unika så här i praktiken läns strategics flash och Argentina också i Pakistan. Många ställen i västvärlden som har väl vänster rörelser då i USA har det varit så Men det har gått i tiden framför att Demokratiska partier och Amerikanska partier har haft ja, En, en viss organiserad samarbete Mellan eh, Demokratiska partier Och, och Arbetsklass Vad som hände på 80- och 90-talet I USA Det är att man pratar som kallas för kulturkrig Och då kan man säga Det som hände i USA Under 80- och 90-talet Det är exakt det som säger att pronto чего som händer i Sverige nämligen att du får olika minershetsgrupper som säger att mina barn i skolan eh vi är svarta och vi vill lära oss svarts historia och så säger andra att ja, vi eh latiner skulle lära oss latin eh patid och grekiska historia så och om det reste för alla sexuella minoriteter fast att man får en uppsplittring och man börjar inte se den här helt döda vita heterosexuella män det vill säga Shakespeare, Galilei, Demandrovich men hela kritiken mot att det finns en västerländsk, manlig, vit medelpass som har format den här kulturen, gör att den är förtryckad att sen andra av att kunna ta del av detta västerländsk förkulturen det tänker man inte så mycket på det så här, den här striden som, som man kan säga att vänstern vill föra i USA på 80-90 tal för olika minoritetsgrupper för att de ska komma till det det kommer sig in i Sverige och det är där vi ser några märkliga historier som att folk ska säga att de ska vara rasifierande det vill säga till de grunna landen USA har ju en snart anledning på omkring 15% av de spärningslivarna de har en kolonial historia möjligen är det intressant i USA vi ska prata om hur, hur, hur det är. Men det är en annan hyfsad vara. Niktan som aldrig har haft det här. att började ju ha ett kul med att ta. Det finns ett perfekt knäcka öeva som bor på 1600-talet och som lås på uppe på staff och sådär. Och men jag tror att det måste ha på någon regional marknad det där igen. Så att vad som här lägger vänstern så att säga i finens filen i vän. Så det här att man tar över eh, att försvara islam är väl nämligen när man anser att, att muslimer är förtryckta och därför ska behöva ställa förade i ett krig. Så är att förtryckta självfar står för ibland vår filosofi förtryck, för troligare vädjande, antisemitism och så vidare. Ehm Dingen ser då med muslimer här då eh tar bort kort ta av vårt tankeattribut. Ta alltså det här att förbjuda vissa o vi sa begrepp jag rappar ni styrat här. Nu har vi ytterligare ett vi ska försöka anmäla så de idag igen. Och det så kallt som kanske är viktig totalitarism. Totalitarism lever som hans under Stalin, under Mussolini och inte bara kontrollen i samhället. En diktatur är totalitär i samhället. Men eftersom att disciplin totalitarism. Ja men sekulära fräl inte du tänker det du vill tänka inte du säger det du vill säga inte känner du känner det, det du känner inte se det du ser om jag som pappa till en dotter sitter hemma och så kommer dottern hem efter skolan och säger fan och kallar mig för Sven-Nola-Darien och jag har äldre gjort det så jag kommer dottern och går ner och så nästa dag går jag till jobbet och så träffar jag en annars kollega och, och så sitter i fika och klockar ner och, och så säger jag fan och går det igen Yep. Nu har jag rösten är det. Vi 했는데 hela där. Det är över en timme långt ett föredrag från mars 2014 om yttrandefrihet lite. Ja, inte det bästa ljudet precis. Han hade ingen, ingen mikrofon nära sin mun precis. Det var ett visst avstånd hörde man där ja lite avstånd till mikrofonen men i alla fall så har det varit en sändning från eh, Sverigenodens Sverabr radio här eh 15 november 2014. Och eh vi har fått en inspelning utav Radiofrekventa och Jarls hennes halvtimme här från B daton som är upplagd nu. Och någon gång efter 1935, 1935 någonstans här så kommer vi lämna eh och övergå till spellista på Win and Ban. Klockan 20.00 kommer Radio Länsman med ett nytt program och direkt efter Radio Länsman eh Radio Länsman idag var ju bara 40 minuter långt. Sen kommer White Voice avsnitt nummer 78. Jag tror att det är mer än 2 timmar långt det där. Nästa schemalagda program kommer alltså klockan 20.00 Radio Landsman nytt på gram. Direkt efter kommer White Voice med ett nytt avsnitt nummer 78 som ni kan besöka på whitevoice.com. Nähä. Joho. Jaha. Jag satt här och väntade på. Jag ska berätta en rolig sak här. Ni kanske undrar varför det blev så tyst här. Mikrofonen är öppen. Därför att jag. Lyssnar på den välkända fördröjningssignalen. På B-datorn. Vid det med en audioväxel. Och den här fördröjningen är. Olika så att säga. Ibland är den väldigt seg och avleksan. Eller lång. Men ibland blir den väldigt kort helt enkelt eller kortare. Och ibland blir den mycket mycket kort. Eh. Mm. Uh, <här> ja. Eh, uh, jag ska bli uppskattar för fördröjningen till kanske 2 sekunder ungefär. Alltså ungefär 2 sekunder efter att jag har sagt ett ord så hör jag hör jag det ordet eh uh, på B-datons screamer radio. Så att vi har säker fördröjning på 2 sekunder här. Men ändå är det inte riktigt realtid. Den är normalt sett i fördröjningen ganska lång eller halv lång ibland är den lite kortare. Och nu är den extremt kort, 2 sekunder alltså. Det var det beror på att det är olika fördröjningar, olika tider på dygnet och sånt. Men den borde väl vara lång, lång och seg fördröjning hela tiden så att säga. Det varierar alltså. Och därför blev det tyst ganska länge här. Därför att eh, när jag lyssnade på Schema Radio som streamar ut kanal 1 så var alldeles tystar. Eh men sen hörde jag att mikrofonen var öppen och sen när jag sa någonting så att hörde jag det precis nassan direkt efter det jag hade sagt. Så att jag blev lite förvånad vart fördöjningen sig nån och var så kort. Så att jag publicerat rådfrekventa och jalla honens halvtimme som var ikväll. Och sen ska vi hitta en inspelning här förhopningsvis är en enda ljudfil mellan 1600 fram till jag brukar programmera in ungefär 1935. Det är inte så kul när det blir uppdelat i flera delar. Det kan eventuellt bero på att eh streamingen har buffrat någonting och då delas det upp i ny inspelning. Eh bloggen Karpstrypa från Karlstad skulle ju medverka att han ju meddelat, men däremot på Skype, chatttexten och även på e-posten en gång till här hade han meddelat att han dessvärre fick ett förhinder någon gång under lördagen här så att han kunde oss inte medverka. Vi fick improvisera lite grann då. Det alltså hade vi kört eh, nyhetsswepet här men glömt att spela in. Men jag läste om just den här krönikan ocha minuter från Björn Nordström publicerat på av oh, pixlat var det väl. Eh mycket intressant fakta och statistik där om USA och Kanada var det ju. Om olika invandrargrupper klarar sig, om det klarar sig bättre och det klarar sig sämre, det är olika variationer. Och han tog just upp arabiska och afrikanska invandrare klarar sig sämst. Eh uh, och här hörde vi en del utav ett längre föredrag men tyvärr så hade ju finns på Youtube det här. Eh uh, Jan Sundesson hette han ja, men han hade ganska långt avstånd till när mikrofon. Eh uh, man hörde vad han sa men uh, det var inte så där nära mikrofonen precis. Det skulle varit starkare mikrofon helt tänket, kortare avstånd mellan han han och mikrofonen. Så att det var uh, inte det bästa mikrofonljudet så att säga men vi kommer tillbaks nästa lördag får vi se om vi är med oss Karlbstripan eller inte han kan ju inte riktigt medverka exakt varje lördag. Eh uh, och uh, jag har tagit kontakt med lite spelmanslag och sånt om de skulle kunna tänka sig eh uh, att skicka några CD-skivor här men jag tror inte att de vill det man skulle beställa. Eh uh, Konsertby Tby spelmanslag ingår i Dalarnas och Stockholm heter inte spelmansförbund det heter spelmansgilla. Jag har eh, några inspelningar här. Eh, så att säga det är svårt att få tag på sådana spelmanslag. Besöker man hemsidorna så kan man hitta några CD-skivor som det går att beställa där. Och några som skickade motfaktura tror det var 150 kr styck. Eh uh, vi har en inspelning här nämligen som heter Spelmannen heter den. Eh uh, Ja, vi kommer att köra live nästa lördag och sen finns ju också möjlighet några kvällar i veckan att köra live också. Men då det jag tänkte ta upp med Karpskrypa om han kan medverka jag tror det är onsdag kväll så kan det köra live ett program. Jag tror det är 18.05. Vi får ju besöka då korta punkt nu nästa veckans program. Det finns ju möjlighet att jag kan lägga ut live. Det är inskrivet i schemat olika alternativ och livesändning. De kväll i veckan där och då skulle kanske Karlby typen kunna medverka mellan 18.05 till 19 tror jag det är, någon kväll i veckan där. Så ansvarig utgivare var Gunnar Andersson och Jörlinberg blev bortkopplad också där. Det var ju tyst en minut och då kommer slingan in. Eh vi har ju i mitten på november så att vi har väl om jag fattar saken rätt så har vi två lördagar kvar på Stockholmsnärradio. Jag har fixat en ny server chans som kan ta över anslutningen här på Cdatons Winamp. Anslutning nummer 5. Det finns bara fem anslutningar. Och sen har vi inte kört det här streamingsprogrammet butt på väldigt länge heller. Och inte heller Icecast-serven där man får en stor spelare med volymkontroll och stora VU-metrar. Men jag vet ju att det har fungerat där. Sen tidigare hittade jag ett bra program för att ta emot poddprogram också som heter C-Pod. C-I-E-Pod. Där man kan spela upp poddprogrammen direkt med en spelare. Verkligen snyggt. Och det var tydligen från 2007 det där. Eh uh, och eh uh, både B och C datorn har haft kul här under veckan för det har skett Windows update och då blir det ju på natten där omstarter och då får jag ju starta upp datorna igen eller eller starta upp servrar och alltihopa uh, och man ligger ju och sover va om ni lyssnar på natten och undrar varför det blir avbrutet någon gång ibland så beror det på tekniskt underhåll, Windows update som bryter alltså det startar om datorn. På sätt och man vill det eller inte. Eh klockan 20 kommer Rodi Landsman och direkt efter White Voice. Rodi Landsman är väl bara 40 minuter långt. White Voice är betydligt längre. Det är långt mer än 2 timmar. Vi får önska er en fortsatt trevlig lördagskväll. Och jag vet inte vad det blir för veder heller. För det har inte varit det allra roligaste vedret. Och eh, jag besökte kyrkogården här i Långsättan. Det var inte speciellt upphiggande. Men eh, tittade där var det några som hette Andersson faktiskt. Jag tror att det har sett ryska namn också. Och en del gravstenar är verkligen slitna kan man ju säga. Eh, vi ska se här om vi kan spela upp en uh, liten spellista här. Vi går ur livesändningen och inspelningen kommer brytas snart också. Spelman, jag tror att det är från uh, Youtube det här. Hej då! Bevara Sverige Svenskt. Vi hörs nästa lördag klockan 16.00 Sverigekanalens webbradio. Bye bye! Jag tänkte min första krona här i livet när jag var fem år på musik. Det var så att gamla mormor kom hem och ta oss i vår... Det var en lilla prästgård i Västergötland. Och där var vi i jultiden 1887. För att glädja gumman så tog jag fram bungeigen som jag just fått i julklapp. Och en morgonstans så smög jag mig tidigt in i hennes kammare. Och satte den här Ingen framför munnen och började blåsa Allt var jag orkade Ja, men vaknade Naturligtvis Ut i detta förskräckliga umgång Men hon letade fram En krona och så Rättade hon den till mig och sa Hon och min lilla gosse Här har du en krona om du låter Gamla mormor sova i fred 1905 när jag gick i Uppsala Och studiade jag där så jag, eh som fick en i väg utanation där jag var att medlem där det utgörde sin sommar. Det eh, är ett studium till eh, de som vill på sommaren ägna sig åt folkmusikupptecknande. Och då var det brukar vara tvårt att associationen som anmälder oss för lantmansan. Så det. Han var en mycket duktig florist, hade ett fint öra. Och tillsammans så fick vi stipendien på 50 kr var och det skulle räcka till två månaders upptäckningar. Ja, 50 kronor, det var ja 50 kr, det var tänkte jag på den tiden. Men hur som helst så vi fick vi ihop i alla fall Jag fick väl ihop och jag vet inte hur många sticken med med 50 dollar för säkerhets skull och än ännu mer om kunde komma igen och utafå. Jag vet nämligen att jag har besökt 43 olika länder här i världen och inget utav dessa länder har scharlatans folkmusik. Inte ens stenenalder-skricket i Australien. Det läckta runt uta alla på jorden. Och där, det är ju detsamma vart man kom när jag var ju sedan i, bodde i Kina och orienter i 26 år och där fick jag ju höra dagen att